صنوان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وحلل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم أحسنين غير مصافحين فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضا ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضه ان الله كان عليما حكيما سوره النساء شروعه پدې کې اصلاح د معاشري بیانې ده او صورت دریس او الیسکه د تدبیری منزل د کور د اسلام د معاشرې د اسلام اته شپالس احکام بیانیدل چې دیتہ احکام درغیت هم وی لیکیدل باقي کې لس احکام ورونه پوری بیان لسم حکم بیان د محرمات کوم خذ سره نکاح حراما سور لس کس مخذه بیان کړي ديار لس د مخ کسی باره کې او سور قسم د دې پنځوي سی بارې په ابتداء کې والمحسنات من النساء خاوندان و انا خزين خاوندې شته نکاه دبل چا چایز نه دا صبحوري سيديو شريفه نه کا کوي او نور صدني کا احکام ور سره بیانې ول او حرام دي پتا سبان دي نه کول او خوندالو والا سره من النساء په خزو کې چې کوم خوندان وای إلا ما ملكت أيمانكم سيواعد غنا چې مالکاندی خلاصونه تاسو یعنی وینځه غلامانه نو کداري خوانشتل خو کله چې جنگونی ولې شو نو ولته نکاح ختمه کتاب الله علیكم دا مقرر پیدا دا الله تر طرف نه پتا سو وہ حلل لكم وجائز نساء ذو قرار ما ورا ذلكم سيواعد دي سورل سو قسمنا په دې شرط چې ان تب د اوتا سي ولټوي طلبي کوي دې ان علیکم په خپل مالونو یني ما هر ورکه او موسنین اكونو موسنین شي تاسو موسنینا ځان بندون کی پنیکا کی غیر مصافین اونی مستی کون کی او زنا کون کی یني نکا د پاک دمانه پنیت محسنین حاصل معنا کونو محسنین شے تاسو پاک دامن غیر مصادحین او مشه بدلمن پرې نکاسر مقصد پاک دامنیدہ دا نو چې پاک دامن شه او د بدلمنه نه ځان بچګې مصافین صفاح ویلیکی کارا علال اعلان زنا کولوتا نزان پدینې کا سره بن کې او غیر مسافین مشی کارزینا کوونکی یعنی پنیکاه کې شرط د تابیدې امه شرطه پرانې کا نو وختي فمسکم فما پس اغا مہر استمتاتم چې تاسو فائد واغست په د مہر سره منهن هنده دې خزونه یعنی خلوتو شو او شو نفعاتوهنا ورکه د خلوت او چوره هنته دما هرونه فریضه مقرر کم چې ولا مقرر شي ځکه په خلوت او جما سره مہر مزبوط شي ورجونا لیکو مونشته د ګنا په تاسو فیما پا سکے ترازه تم چې تاسو راضی شئ به من بعد باندې فریضه په ځم مقرر واینه او مقروالی نه بعد خضا خاون راضی شو کمم زیات کو خیر دے اِن اللہ اللہ دے دی ان اللهشک الله كان د علیمن پو حقیمن حکمت والله و ملم یاست من کومولن وین کوو خو په دغه شرتونومهر دیوي او پنک کې دظان منندول وي او بد دانی دینووي اوسی او سړی دی اغني کا کول غوژ هو وسنیشتہ چې آزاد خزې سره نکوکي وسنی نه دا بس کوي نو ای اگر خیر دے په لهالوینځ سره نکوکي چې کله د یریګي د بچ سره نه او د زنانا عمل لمیا سته څوک چې طاقت لري مینو کوم پتا وسو کې تولن د مالدارې ایان حل حلم او صنات چې نکو کې آزاد سره دلته اوس محسنات لفظ بیا راغی دلته مراد آزاد خزا چې وینځي د سپاره پسر کې محسنات خاوندان او اعلی خزا دلته محسنات آزاد خزا طاقت نلري ایان کې حلم او صنات المؤمنات چې نکو کې آزاد مؤمن سره د آزاد خزي داغي مہر داغي شرطونه ګراندی طاقت دې دينيشتا او نکته ضرورت نو فهمم ما مالکات پس نکاو که غچا سره چ مالکانی خلا سن استاسو من فتيات کومل مؤمنات داوین زو تاسو مؤمنونه نه یو وینځي مؤمن سره دین کوکی زمين زي داري مہر داري حقم نه او الله والاعلم پوئي ديمانيكم تاسو په ایمانونو باندې الله تاسو په ایمانونو پويره مطلب مقصد دې جملې سره نفرت لري کولی د نیکا د وینځه چې کېږي شو کرک کوي څوک دا وایي چې څوک هم وینځي سر څنګه نه کوم لاوي ست سیمانه خبره معنا مطلب دا دی تم مؤمنې وینځه مؤمنه ده بس دغه د ایمان دا ظاهر ایمان کافي دي بعضکم بعض بعضه ستو سره بعضو نه دي ټول یو جنس ته انسانيت ته فن کې وهنه نکوه کوي خود سره به اذن الهنا په اجازه د خپل مالکانو مسله دا چې خپلی وینځ سر نکانی کی سړي خپل وینځه نکاو سر نکي اغه بغیر د نکام بستري جایز و او کيو سړی یو وینځ سر نکا کور غاړی او د خپل وینځه د نو شرط داري دا آزادای خذل ته چوي نکاو کې خپل وینځ سر مراد ته امي وینځي او دبل وینځه دا نفا فن کیونه به سناله مالک په دبلینځ دته سررنک پر غواړی صی د خواغه چې جازو ک وا تو نهور کې دوی ته جوور هم نه د دو مروونه بل مارو د شریت مطابق خ د د ښو د پارم شتا دی موات چې دوی بندون کی ځان لره پنیک کې غیرره ممساف او نه به یخکاره کوون کې ځنهکاره بد چلنی بهن کوي وله مته خضات او نبی نیون کی پتی یارانی او دوستانی لارا دانا چیو سر نکاد و بل سر تعلق ده دا سی بنکی ولا متخیزات اخدان نموخصانات شی پاک دامن غیر مساتحات مد شی بدلمن ولا متخیزات احدان او مشی یارباشن دا شلطونه یارباشنی بنکی بدلمنی بنکی پاک دامنی با قیده بشرتی دا نکا دا پا فیضا و سنن ازدو تا و سنن خواندان و علا کیدل نکا که بندیدل فیضا و سنن کلچ دا خزی دا وین زیاده غلامانه کلچ خواندان و علا شی یعنی نکا اکڑا نفاین آتینه نبس که دیرات لوکڑ بفاہشتین و بحیائه زنا و غیره اکڑا وینزه دا نکا شوده دا نفاینه نبسکه دیرات لوکڑ ب دے خزو وین زبان نے نسو ما نیم اگرے عل المخسنات کم چھ پا آزاد و باندے دے من الازا و د سزا نا د وین زی حقوق چھ سنگ کم دی سزا ہم کما نو شادی شدہ دا پارا دا زنا سزا رجمو سورہ نور کے برائشی تفسیل او غیر شادی شده دا پار اصل کوڑی وی اس دا شادی شده شوا نو دیل رجم پا خو رجم دا سی حد دی چه آغا تنصیف نقبله نیمی گی نا نو رجم ختم شو پاتشو دویمه سزا چې غیر شادی شده یه غسل کوده وی نو دوینز دو دا پارا بنیم سزاوی نو د سلو پزه و پنزوز کوده ورکدی که مطلب ذالکا ذالکا دا رخصد دوینز سر دنی کا کولو و ای زاریکا دیویند سرنیکا کول لمن هغه چاره پاره دي خشیل انتا چیريږي د زینانا انت زینا, زینا انت غلبی د شهوت نمین کوم پتا سو کې یو چرې ده دایره ده دا خطره ده کني کا نو کوم زاد خز سر مې وسنيشته او کې کوم پر زینا بچلنې کې اختنا شمل وي خیر دیویند سرنیکا وان تاسویر وکه سبارم غونو خیر ولکون دا له بهتره دا, دا وینځي سرنیکا کې نقصان شته صرف دا چې اولاد ولې موږ غلاماني نکو سارو کې سبارو کو سبا نه الله درلا سبندوب وسوکی خو بچي خو به غلامان نشیګم والله الله غفور رحیم بهونکو مهربان ده یرید الله دا ترجیب له اله تامیل الاحکام پاکه معاملوکې یرید اللہ و ارادل ری اللہ لیو بین لکم چه واضح بیان کی تاسو تا احکام و یهدی اکم او خیطاستا سنناللزین طریقی دا کسانو من قبلکم چستا سنن مخیو دا اپخوانو حالات دا تبایان کی فی دا مخینو حالات چاوی سکڑیو اوی چه دے ظلم کڑیو یا عدم ظلم یا عدل و غیره دا بیان کې پخوانو عادل کړو ظلم کړو دایي حالات بیانې دي وای تو علیکم او علامه مهربانیو کې پتا وسو والله وعلىلیمون پیداو حکیمون حکمت وارا او الله وعلى یرید وراده لري ایتو علیکم چه مهربانیو کې پتا وسو توبم قبولې وي یرید الذین وراده لري غسان یتبیون شهوات چهی روان دي فقلو شهوتونو خندونو د را د دا د انتمیلو چې واړی تاسو میله ن ظما په اړولو ډیر لې دله د دینو د هاف نه واړي یعنی دله مد مقصد ستاتستا فت بر قراره ساتلل عفت ځ کې د ت د دوونه احکام د ن کا بیان بایان کړل چې د بد چل او د ب نبت شو فت اسممت تمبر قراري هو کم چې مخاليف خلق دي يهود نصارى د غیر آداده د آداد چتا سوي د دین نواړې او فحاشه او ریانه کې مختکل کنن سره الله قران سنت کې او پیغمبر دای او د دا اسمت برقراره ساتل با او احکام بیانوي چې مؤمن با پریوانی برقراری او دای فت اسمت به خو هو يهود نصارى په میډیا باندې لګي اړي الکترونیک میډیا پرنٹ میډیا مختلف لارو باندې دا خلق و ذهن خرابولو، د مسلمانانو خصوصا د نوجوان نسل، نارینو سنانو، په موبائل، کیبل، نیتو، وغیره وغیره پا ذریعه بانده، فا ایشی یعنی هم کول مقصد ده، و یوریدو اللزین یتبیون شحوات انتمیلو میلن زیبان، یوریدو الله و اراده الله اللہ ان یخففان کم چه آسان اخکام رولیگی پتاسو، و خلقل انسان زکا په دا کړي شوی د انسان ضعیفا کمزوره نو الله آسان احکام را لېګړي استاد وستي او کله چې ترانې را لېګلې او استاد اوس نه و نو بیا به د کولی نو شو انګار شوی به او د جهنم مستحق به او نه جهنم واس بیا تنا لري يا ايوالذين امنو دوسيو لسم حکم اصلاح المعاملات معاشره کې جنته روي نو معاملاتم درست کیندین شرطه معاملات لیندین خرید فیروختم ده حرامونی رزقم حرامنی یا ای الزینا من ایمانو لا تاغدو مالکم مخره مالونه ده یو بل بینکم بخلマンス کې بل باطل په باطله طریقه باطله طریقه حرام دوکا سود رشوت وغیرہ الا لیکن ان تكونه تجارتا چی تجارت, تجارت انترازن پراظامتیا مې په مستاسو یعنی کاروبار دی, لین دین دی. او د یو بلنا غټه کاوه داغ پرازا او د شریعت د اصول مطابق نو بیا خیر دی خدا بلمل په bale باطل او غلطه طریقو فرل حرام دي ولا تظلون فزقم موش نه خپل ځانونه په غلطو معاملاتو سره ځان مطابقه کوي ان الله بے شک الله کان دی بكم رحیما پتہ سمې روان نومعشرکه ضروری ده چې معاشرکه جونته راځه چې ستالنده نو معاملہ هغه حرام ني حرام ني باطل ني د سود رښت حرام او ناروا ني ځکه که معاملہ معاشرکه خراب شوه نو معاشه خرابي د بنیادی شیر نن سوا مسلمان د دې شینه غافل دي څنګه چې مسلمانانو کې ديني انحطاط دینی کمزوری په هر شعبہ کې دا عقیدې خرابې عبادت کډوډې معاشره برباده ده نو معاملات هم خراب عموما د مسلمانان لیندن خراب لیندن خودونه خراب ده چې دا عوام وسکه چې دا مذهبي خلکو د تبلیغیانو د مولیانو هم معاملات خراب حرام سود دوکا دا آمد او حالان کې معاملات درستگی او دا معاملات و صفائی دا دا دین یا اهم شباوی سوا غٹ پت مولیا بای خب بزرگ و شیخ و وجی بای تبلیغی بای او چې معاملات و سرشی پت بولی وي چې دا څنګه سرد نو بیا پا معاملاتو که دا ایمان په بولی او معاملاتو خیال نساتی د او کبکی د رو پکی ظلمي زيادتي حلال او حرامو خیال و نه ساتي پر دې مال بوطا مال نخ کوي د مسلمانانو کې لري حالانګي دا یو همشه بو امام محمد تا چوي رحم الله تا چيتا په هر سوانه کتاب لیکلي خو قزهد او تقوا باندې کتاب نه لري کړې دا کتابونه امام محمد ارسی تقریباً لیکلی او اغاق کم زیدی مبسوط کیلی کنو کتاب و سولات کتاب و طحارات کتاب ځان ځان دادا زان زان لکتابون لیکلی و بیارا یو زیشونو مبسوط تی جوڑ شوید کتاب و لسل چه ورتاو نو تا پا ارسی کتاب لیکلی دی خو پا ما ارسی کتاب لیکلی دی لیکلی دا بنیادی خبر آن نو امام محمد و سن نفتو کتاب البویو ما کتاب البویو دی کړه کتاب البویو اصل زہدو او تقوا دا معاملہ چې دچې درش ودا نا ورته تقوادار نشته معاملہ حدیث کی راځي مشهور حدیث دی تاسو بوري دلیکتنی حدیث کا مفلس ورته وی ای. مولیان ایم وی ای. تبلیغیان ایم بیان ای. چې قیامت کې با نبی علیہ السلام فرمایو تاسو مفلس به جنې صابو غدې چینه رزق درک لګینی خوراک نسکاک نه مال نا دولت نبی علیہ السلام دے حقیقی چنے دے دے ما دا غنه ده حقيقي مفلسه غدې چی دنیا کې ځان سره ډیر لوې عملوړې خوالتا سوکراغه و ماته کنزل کړی چاوي زما حقیلان دې کړې ده چاوي ما سره معاملاتو کې دوکا کړې ده بس خلق حقدار برازي او دا غنه کې باغ سره کیږي کی بل لا وړ کړی کی در دې چې د دنه کې ختمې شي او حقدار به بیام را رواني نو بیا به وي چې د دې حقدار او غنونو را رواني او د پامل نامه کې واچوي نو نبی عليه السلام مفلس دقه دې چې ځان سره ډی روړو خلیفاطش نو محدثین وای او علما وای چې په دې حدیث کې سو جکړې شي نو د 10 ډې چې دا ډېر عملي وړه والته बर्बाद شو د پدوه خبرو یاوه معاشره خراب او دوی معامله مامله خراب نو په غلطی معاشري او په غلطی ماملي سره ټول ليني کې سوځيو تباکي د بل چا کې زګه بنیادی خبره معاملات درست کوي اول مسلمان معاملات واني پوینه دي چې اسلام سم عاملاتي سوسولي زمونځو تاسو نو خو ځبه سر ستیک مکو نه خبر دي ماملات خود سره د دینی سره ګڼل کیږي او منفلزا ل کاڅوک چې کوي دا کار او دوانن په زیاتی ظمهو په زلوم پهڅ د ننسري چې موبداخل په او د دا کاره دله یسیره پلهسان چې معبلې خاببه د جهنم بځئ ان د معاشره خلاف هم ګنا ده دا, دا تي معلومه شو د معاشره د احکام او د آداب خیال نساتل هم ګنا ده نو کومه کې د معاشره خرابه او س ګنا د معاشره ده نشي آداب د اصول د معاشره نو توبو باسه الله باندې مآف ان تجتنی بو پچریتا سو زانو ساته کبایر ماتن ہونا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 وَلَا تَتَمَنَّو مَعْفَذَ اللَّهُ بِي بَعْضُكُمَ الْعَبَاسِ دولسم حکم مَنَا عَنِ التَّعَدِّي فِي الْحِرِ عِرْزِ یا مَنَا عَنِ الْحَسَدِ مَاشْرَكِ جُنْ تَيْرَوَي حَسَد مَا كَوَي دَبُلْ سَرَكِنَا مَا كَوَي نو دَحَسَدْ نَمَنِي وَدِي آیات کی اللہ مال ورکڑے دے عزت ور کړې ده حیثیت ور ده ناغ سره حسد ما kawa بلکې چې دا هغه مال دولت دی ولي دی نو دا الله نسوال او ک الله دغه سره کې ماله په زړه دي چې هغه سره حسد وکي نو منه انل حسد حسد نه کوي معاشره معاشره پری بربادي حسد ستوي حسد ویرې کیږي ازاله یا زوال ده نعمت ده غیر چبل باندي سي آسان نعمت وي ني نووي چير ادا دلي ولي ور کړي چې دنه خواغس شي دي عزت او مال او دولت دا, دا حسد ده دا گونه کبيره ده باطني روحاني بيمارو کي خطرناک بیماری ده او دويم غيبتا غيبتا وي لکيږي بس خيدلوتا حديث د بوخاري کي راضي نبی علیہ السلام وای کتاص و پس نو دو کسانو تو پس یو الله ولله قران لمرکڑی بیان ایو پس یو لا دغه سرا کی چوي کوم زم دغه سی بیان زم هغه مالدار ته چې حلال مال الله ورکڑی لګئیه او ته ال او پس خیګه لا دغه سی مال امرای کی چوي لګوم نو یی دي ته پس خیدل نو یو پس خیدل لی غیبت ته ورتوی دا جایز نه لا یو مقام مرتبہ ورکړي دا نو حسد مکا وک زکه حسد وی لکی کی تمنا د زوال د نعمت د غیر دا دبل د نعمت د سای دو د ختمه دو فایش چې د نړیغا سې شي دا, دا منه بلکې دا سی وایا غیبتو کا چې الله دغه سے فضل پامامو کې نو دې اکه دا خبره اک. حسد مکا و معاشره پې بربادی او حسد کوم کې سوا دصفن نقصان نه بل څه نقصان نشي کول حسد چې حسد کوي بل سره نو محسود ته څه نقصان نشي رسول ابتداءن چې څوک پر عملی څه کار نه کړي خداننده چې ځاناسه خراب کړي اسی ځان سره سروزي مداغ سره سونه کې ځان خراب کړي ولا تتمنوا او تاسو فائش مګوي ما دا څه فضل الله یعنی حسد مکه مراد ته حسد دې د تمننه ولا ته تاسو حسد مکه وې ما دا فضل الله چې فضل کړی د الله به یې باغی سره بازو کوم بازستا سو علي بازن په بازو تاسو کې بازول په بازو باندې څه فضیلت دمال د مال د اوهدی عزت د مقام نو دا سره حسد مکه وې ولی لری جالي سره لا پار نصیبون برخي صدا مې ما دا, دا ایک تسبو چې د وی ګټلې په تقدیر کې تقدیر کې ګټلې ده یعنی الله تعالی ور کړې ده ولین نسایو خذ د بار نصیبونی څوب راخا ممدا نه اکتسبن چې د وی ګټلې ده په تقدیر کې الله تعالی تقدیر کې ور کړې یا قسمن خپل په ګاټا واټاو مهنت دبه مهنت کړي دونه مقام تورثه دولت حاصل ک اوس د په خپل محنت یا ماندا چپد الله په تقدیر دا ش حاصل ک والي وسرا حسد کې د دې پځې ځان ته دوه حکم و چې روز دي خښ وکړ ځان ته دوه بل سرا صد ولې وي واسعد الله سوالو کې د الله نامین فز دې د الله فضل چې الله مال را کی ان الله به شک الله کان دې به کل شي په رشي باندې علیمه پوي ولي ولین جانه ما سم حکم دیار لسم حکم ایفا والعهود دوادو دو پاس و پابندیو که وعده مکڑه دا نو معاشره دا پار ضروی دادا چه وعده دی اکلا نو آغا سرطوره سوا جایز وعده ها کل چه پا معاشره که دا وعده خلاف فرضی شروعشی نو معاشره خرابی وعدی پورکی لوزون پورکی معاحدی پورکی معاشره بم علت درسته یه او چکلا ده احد ده واده پاس نی پا معاشرکن و معاشر بربادی گی تبا کی لکنن سب ده پاس نشت دا عام قانون ده دلتا پی او مثال وی اوی ولی کلین دارچا ده دا پارا جعلنمون گرزولی دی مواریا وارسان ممادا مم غمار ده پارا ترک الوالدان چی پریخ لی مورو پلار والا قربونو خلو پلوانو اول لزین اقادت ایمانو کوم چی؟ تعلیدی و سرات تاسو لوزونا نفاتو هم ورکید بیتا نصیبهم دا دی برخیمی سم ان الله بیشکر لاکانا دی علا کل شن شیدی دا پاری و شیبان دی گوا و حاضر و عالم دلتا دی آیاد مطالق مفسرین وی چې دا دی آیاد دا جملہ دا حیثا واللزین آقادت ایمانکم فاتو هم دا منسوخ دا او پس منسوخ دا وی بلی کل انجال نموالیمی ما ترک الوالدانی والاقربون دا دی آیات پا اول ایسا بانده رسونه ایسا پا رومبه ایسا منسوخ دی دا وی دادا سی چه سو پوری دمیراس احکام نورواغلی او ابتدا او اولا نبی علیہ السلام پا مدینه که معاخات خائم کریو نبی علیہ السلام چه مدینه تراغه نویوی میساق مدینه کڑیوان میثاقِ مدینہ د مدینه د اسلامیہ سدبارہ یو ډېر لوی سات باندې د قبایلو د مختلفو مذاهبو منس کې یو ماهدوا یو جوړو چې هغه تقریبا باون 나와لا تر 55 شکوونو باندې مشتمل دستور یو يهود عیسایان مشرکین او مسلمانان پای کې شاملو او یو ریاست اعلان شو د مدینه تاریخ کی هغه توسیرت کی میثاق کی مدینه ول دغه نداه اسلامی ریاست بنیاد جوړ شو او تاریخ په دې گواړي چې په دنیا کې لومړی تحریری دستور د ملک تحریری دستور او آئین چې دنیا تور کړي شوی د نو د یو قومي پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لاس نه ده چه اغا دا باون نوالتار پچپن شیقونو او دا فاطبان مشتمل دستورو دین مخ که تاریخ دا دنیا که دروما دا فارس هم تخریری دستور نو دا پیل دستور دیم میساق مدینه چوه تاوید ایو تبصیل غاڑیو کد موضوع دا پایز اما جمع بیاناتو که یو سو جمع بیان شوه دا یو میساق دا دویم ده نبی علیہ السلام دے اصحاب کرام خپل منس کی سموا حدیث چیت مواخات وئی علیحدہ شعر ایت مواخات المدینہ وئی چې مهاجر بد مکینہ رال نو د مدینه انصار او د مکی مهاجر به دوکه سخلو کی رونه رونه کړل چې ته د پخ په او دروا زګه چې د مکینہ راغلي مهاجر تش لاس راغلی و دلته کې له وطن نو پټې نو کاروبارې نو نو دلته انصاري صحابي سره اور ورک چې زړه د تا د کاروبار د لین دین د بازار د منډه ترې ټېکا رسول وخایا د دې انصاره کور کې و سوا و غیره نو دا مؤاخات نبی عليه السلام قائم کړی وې په دې مؤاخاتو کې اولن میراث کې میثاداله یعنی دا پردې سره چې د مکه نه راغلې او نبی علیہ السلامه مواخات قائم کړو نو د یو بل به میراث کی میسا غشتا تداغه مراد دی ولذین عقدت ایمانوکم فاتو اسيبهم چتا سو سره ضرور ولې لوس کړی لري نو دلا په میراث کی میسا ورکې نو سو وخته پوری وېدا چلی ده فرصت بیا د حکم منسوخ شو نو د دې آیات دا اخیری سا دا منسوخ ده د آیات پړوم 20 باندې چې وری کولې جنہ ما والي مم ما ترکل والک دا هرچا د مور او د پلار او د والدين او د خپل خبرو خپلوانو نشي کوم میراث او ترکه پاتې شي نو دا غیر خپل وارثان شته له هازه اين خپل خپل وارثي سالی او پردې چې روړولي لاسه و ور کړې دا په میراث کې صدر نه خدا خبره چه دا آیات منسوخ ده مویدانه مو ده یو خدا چه اجیبه خبره ده ده ناسخ رومبیوی او منسوخ منسوخ کون که دا رستوی دل تا منسوخ رستو ده او ناسخ اول راغره ده دا اجیبه ده بلا خبره ده چه والذین آقاده تا ایمانکم فاتوم نصیبه هم نماراد دمیرا سیسنه یادای بلکه دل ته مراد عام خیر خیگڑا دا دا آم خیر غړا دا آیات د نسخه نه بچ عام خیر خیر او دغه معنی مجاهد نقل کئ تفسیر ال مانی او قرطبی دغه معنی کړی دا, دا چې مراد د دین او الزینا قاعده ایمان کوم فاتوم نصیبهم د نصیبهم نه مراد من النصر ور رفادتی والنصیحتی دا کړه نوثرات داون خیر خیر ګړه مراد ده نو میراث نه ده موراد چې منسوخ شي نه یاد د نسق نه بچ نه مانیداش والذینا سر نه وای په میراث کې حق بل حقدار شتا وارثان دي دی د یو بل نو میراث اړي ولکل جنال نو واليه مما ترکل والدان او الاقربون والقلوان بده یو بل نو میراث اړي حکم چې پر دې ده خو استا وسر ولیدا والذین عقدت ایمانوکم آکسان 6 تڑلی دی تاسو سر و سره لو زونا ضرور ولای مخاتم شوی فاتو من دی لوار کې نصیب اوم د دې غبرخه د نصرتو کې تعاونو کې خیر کويو کې وصیتولو کې دا مطلب دی ندا چې په میراث کې چې زميرا آسمانه شی بیا آیات منصف کی ان الله بیشک الله کان نه دلہ کولی شه شهيدا حاضر او عالم ار رجال و قوامون علن النساء سوار له سم حکم معاشره جون ته روي نو د دا معاشره पारा زوي دادا دا چې په کورو معاشره به مشروت د سړی وي امیر البيت هو الرجل د کور مشروت با سړی سره یې سر, سر بنی زکه معاشره څخه کیږي نو علاوه سې کیږي چې معاشرت اختیارات سره سره کله چې با معاشره که با کور که مشرت خزو تاوالشو نو معاشره با خرابی اینگی کور هم خراب چی چې مشره خزش نو بیا کاروانی نو امیر البیت و الرجل دا کور مشری او د معاشره مشری با سڑی سره الرجال و سڑی چی دی قوامون دا با زمدار و حکمرانانی علن نسائی با مشروط با په خوزبانی د سړوی نه د خزه په خ نه د خزه په سړو الټه وای لکه زمون د مسلمانانو ملکونو کې خزه وزیر اعظم بینظیر وبکل وزیر اعظم ای. نو کلاوا د سنټ چیرمان خزه سلام شینو نه فهمیدہ د کسب حالات نو دیمه بینظیر خا کلاوا چیلینو په بلو دغه کې سوشر په بنگال کې خالد آج زیئی او کلب بلی او بلی ناغب وزیر اعظم ای نو خز با پسڑو مشرط نکی دی وجه نا مانا ما فسرین کئی دا آیات ار و قوامون آلن نیسا ابن جریر وی قوامون مانا دا امارا اون علیہا امیران بسڑیوی کبیر وی جاالہو امیران علیہا سڑے امیر کڑے دے مشر کڑے دے ابن کسیر وی رئیس و هاوه کبیرو ها والا حکیم علیها دبسړي او ک خزمه شرشوا مشره نه مراد وزیر اعظم اشوا صدر اشوا مشرت اختیار خزله ملوشو نو حدیث کې بلانت راغله او نبی علیہ السلام وای لایفله قوم ول لو امرهم امراتن او قوم به چیرې کامیاب نشي شیخ اختیارات خزت اوسه پالي خزې مشرشوا بر حدیث کې تخیری شوي نبی رسول الله صحابه لي ګړو jihad د پارا یو قبیله پسه الته چلاړل نا قفيله والا جنگونه کا اوي ټکس د غاړه کې خو جنگنه کو ټکس بدل کو د اسلامي حکومت ماته بې کاږيرو نو دا طریقہ دا شیا بچي یا به اسلام راول یا بچي هات کې او په جاهد نه کې به و ټیکس ورک نه دوی اسلام رو نړو وای جنگ نه کوو بس ټیکس بدل کوو وستا د اسلامي حکومت ما تحت به یو سو عبرال نبی اسلام ل خبر ورک شیاغي خلکو اسلام رو خو دا جنگ نه هم بنشو ټیکس راتو منا خو یو کی څو شو یو کاروشو بیسوش ویدہ شو بیسو شو. وی شو چی پدغا روزو کی چ زمون غویسر معاہدہ شروع وا او مونگل تو ندا قوم سردار او مشر مرشو پدغش پور روزو کی نوئ بیا ویدہ غلوری ولا مشرق را دا غلور د قوم سردار شوا نبی علیہ السلام ای آل انا حلقۃ الرجال اوس اوس چڑی رکو تبایشی چی خزے پہ مشرانیش غافر وانه خدام مشر شوی دا پیغمبر وې سړی روک شو تا بش به غیر ادا ها او چې مسلمان مشوش او دغین اور پسې پرخوا او یاور روایت کې راځي د دې خبرې نبی علیہ السلام کړي ازا کان او مراو کوم خيار کوم کله چې تاسو نبی علیہ السلام فرمای ما میران مشرانم صحیح کی اختیاراتم سړو سری او غنیان خلکم سخیانی نو بیا تاسوه دنیا کې جوونښ دی خوذاکانه او مراوکم شراروکم وامور کوم اعلان سا کوم واغنییاوکم بخلاکم نوعرض خیر لکوم منظاهری کله چې حکمرانانم بدترین خلک شي زرداری مرداری ډلی شي تارنګ او کلم اختیارات خوزو توسپارلی شی به نظیر و فاحمیده محمیده در باندی رای شی دارنگ او کلم غانیان بخیلان شی خیر خیرات زکاة دالا پدین لگول غریب مسکین ورکول تاوان ګړي گری ندغتیم کې وی فا بطن الارده خیر لکم من زهرها وی دزمک دالان دی خیر تنه دا دادالا بیاه دزمه که ده سر د پاسه گرزه دونه خدا مطلب بیا رک شه مردار شه مرشه امرگ دلخده چه ده حالات در بانده رشه نو ار رجال و قوامون علن نسا خزه با پسڑو بانده حکمرانانی ندا چه خزه ده پس سڑی بانده حکمرانش سڑی با حکمرانانی پا خزو یو دادا چه ده دا خزه خپل اختیارات شتا اسلام دا غی منکر نه ده لک نور خزری او پاغانو ورو خذبان خزا مشردوی دی په هغه مننه ده خدا چې داسې مشرات چې د حکومرانی والی او دا غی ما ته د سړی وینو دانش ار رجال قوامون علان النساء سړی چې دا په حکومرانی په خذبان دی به ما د دی وجي وجو سوې د سړی دا قوام کې د لوجه یو به ماده فضل الله چې فضیلت ور کړې ده الله باز هم صلو تعالی باز په خ زبانه الله یو خو خپل تروب نه فضیلت ور کړې هغه سره د شړی عقل او علم اکثری ټول د خ ز نه زیات درن سړی کې الله د سخکار قدرت او طاقت هاشولې درن شریته الله امامت صغرا و کبر اس بارے لیدا دارن jihad اذان خطبه امامت دارن په حدود و قصاص او شهادت ده سړی شتا ده خزینیش په میراث کې ده خزی سزا زیاته ده سړی سزا زیاته ده خزې په ایتوار اختیار د نکاو د طلاق او د رجوع او نسب شریته کې دارن رسالت او نبوت سړو کې راغله د سمون ډیر فضیلتونه نه دغه بما فضل الله یو خدا مطلب ده دا الله اللہ خدا پیدا کرده ده و بس غوره بس ده مطلبشو او دویم وابی ما دا دی وجه انفقو چه دا سڑی خرشکی پده خضبان من اموارم دا خبلو مالونونا سڑی گٹیو خزی سڑی خزی بتایا را ناستی دی نو زکبا سڑی اوچی تی کنا دیخو ناستی دیخو ری پتایا را خفت سواره هات و خوچت شو واسینا خزیوی چې لکه مونږ خواسی لاړو بو یوړو نه نه ایستاسو مقام شاو سوورم ځان کې دا صفات پیدا کې چې ته خزیب شي فصالحات و انکان خزی قانطات تعیداری وې د الله دا د الله د رسول د خواون حافظات حفاظت کوون کې وې د مال او د خپل جان لیل غیب بغیر موجودیار خواون کې او وقته نشوالی د خاون کې به ماده دی وجه حافظ الله چې الله حفاظت مقرر کړی دی خزه کې نیکی تابیداری او حفاظت دا درې صفات شیدا پکیه حفاظت د جان او د مال پلیزت او جان پل مال او کور چې خاوني نشته نو پکاره د دا داده دی دا شې نه حفاظت کیدانه چې خاوني نشته مال ټول پلار او رونو کرو لیږي وی او یا خاون نشتا خاون داسی و دپدې دا بلغه وتا نانا للغیب محفظ اللہ خ خ زده باندې خ بد اخلاق خزا چاغي کې د صفات نی خاون به سره سچل کئ وې یودری لاری دا درې کار د خاونو اول له وتوازنه سیاتو کې پدې به سمایش کنا شوبې دی جدا کی ځان نه یو سوچ پی کپدېونو شوبې دی وې نو هغه پدې مونږ شونه بس بیا لاری جدا کول غواړي والله ښ تخافونه چې تاسو یاېږ نوشزه هم نه د دی د به خللاقی او بد خو نه ښزه به د خللاه بد خویاله خاون به کوي وفااعزو هم نهوازن ننسیتو کې دویته اوللی پویک چېښځې سسلام اوځان شرم نو په طریق ور سره پټه خبره او په کمره کې بند نه چې سکبار خبر نهشي او که پهېموش بیا واجوروهن نه جو کځان نه فمزاجې په ځای د سمله صدو کې نې او سور وځي و سره مو د کیږا څه مطلب یا ته کمر جوړه دا کو کنی په دای کمر کې وسه خو چې و سره ورجخ نشي دا بولړې سور وري کخه ځي اواز به سم شي کدا دینه لگا لان دیوا به جوړه ای به خشي او کو پدیم نشو نو خزانه دا نو وزري وو هن نو وی بی وخت بیا خراب خر بیا ول غوایي <تصفح> وزري وو هنکا هن به وو بس که په د درم په د کې پاره طریقه خشوا نو صحی ده خو دوواو دپار اوول دي خداېونه چې پهتک کو ته ونی ځناور غونهی کې را ځي وزریګ نه زبان غیرره مبر رجنین داسې وخه چې چرته لاس په مات نه کې ونه تی روان نه کې خمی نه کې دامت ا نه چې ته پې خپل اسمماتته ی و را روان. د خو د زنروه دد شریت کې اجت نه شه دا سړی ونانګار پهې بنی وړ کې او د دی نه لاندې د د با داسې معمولی چرته سپیړه م پیړه بلهی کې را ځي په مخمن دغ باندېونه ن ځای نازک ب نه خو کلا چې پهې شرای والی او ښه به د خللااقه ده او د اخلاق خو سیکلو د پااره دغسې واري پهې شرتونو چې ما باید. نبی علیہ السلام فرمای لا یسأل الرجل فیما ضرب امرأتهو بیا با اللہ د دې شړینه د خزی دوالو ته پوسنه کی چې پتاغه شرطونی ها او کدا دینه زیاتو د شرطونو خلافو بے جواب بے ضایو بے تطوشتا شړې نبی علیہ السلام مدینه کې اول حکم کو شکایت راغیو چې خوزی چه ده نو خاوندان چی دی خوزی دی دیر زیادتی وقی امر فاروق راقی نبی علی اسلام تی در لاپ غنبر زمو خوزی سم دمی وی چه مکا کی وی مکی خلق و خلک دي دی ساخ سم دمی وی خبری بیمان علی چون بیانکو دلته چرالی ده انسارو خوزی مستی دی اگا هغه ده خواندانو بان لکا یعظور وردی و یعنی عزبینی دی زمو خوزم تی چلیزده که دیمونگ لوس جواب را کئی او خبری راس را کئی نو دا خو غکی گی دا سیکل کلی و خونه نبی علیہ السلامی و خی. او چې بد اخلاقی کئی نو روزی تیروش باز دیمورتا کارووی خزی را لی نبی علیہ السلام تی شکایتو کو چی دی خواندانو خمڑی کو نبی علیہ السلام بیالانو کو خزی با نو خی خزی مو خی خزی را گا دی چی خزا نو ای مطلب دا چی والتا کول سنجيده خزې خاوان منز کې بوال ټکولني بس او په خبره اترو چری چري خو کچرت بیامدا سیوا چې مخ کې قرانوي کو نوشوش پکې وي بد اخلاقی او بد خوې ته پکې نو پدی صورت کې والاتی تخافن نوشوزن نواز نصیحت کنینو حجران نو کنين او بیا ضرب خو په دغه شرطونو پاینا تناکم کچری دی خزیستا سو خبر او مانا لا پدی دروانو کی پکم موقم پکم نمبر نو فلا تا بو علیهنا نو ملټه و پدی باندې سویلا بللار دو طلاق بیا طلاق ته خبره مړه سوال ان الله بشکره الله کان دی علیان لوی دی په اعتبار د ذات کبیره او لوی دی په د صفاتو و ان خفتم شقاقه بینهما بینزل له <تصف> اصلاح ذات البین خزی خاون تر زا اصلاح کو خبر اغا تشوا پواز نشہت پہے جنان او پوالو نشہوا نو خبرا زخاون او خزی منس کی بارو بتا خاندان او قوم او کور والا خبر شو اس بس چل کی یو سیوشی چې د ریجینه له طرفنا او د دیالک له طرفنا خځه خاوند واړو طرفنا د خاندان سکاسان دی پاسیو د دې منځ کې دي وروغې جوړ منډه کوشش منډه وي کوشش دی وکړي دا نه چې د خځه خاوند منځ کې رواني وګوري چې نورم وي جنگا جنگا توچا دا سیمه نه کوي به اصلاح او د جوړ جاړي کوشش وکړي وای نه خېفتونکو شریتا او سیریګې شقاقه بینه هما دا اختلاف د دې خزې خاوند منځ کې نو فبسو مقرر کې حکمان فیصله کونکې مناهلی د قرانې د دې سړینه وا حکمانو فیصله کونکې مناهلی ها د قرانې د دې خزینې ادواړو طرف نه دې څه کسان پاسي مسلمین یې یی کچر د دواړو ارادوی اصلاحان د اصلاح او د جوړ د جوړ جاری نو یوافق الله جوړ برابر لی الله باینو ما د دې دواړو منځ کې چې پخنیت پاسي الله به کور ان الله بیشک الله کانده علیم الاول خبیر خبردار زکه شیطان د خزې قاون په قربانه د ډې خوشالي حدیث کی راځي شیطان روزانا په سمندر و وبونه تختېګ دی مشر شیطان بابا ته شیطانان مش بابا تختېخي او خپل بچین وسیکل وسې خورکی واړه شیطانان زلارد شه دنیا کې بچو فساد وکړي نمازیگر رازی یا کم ٹیم چه مقرر بابا تا ریپورٹ وئی کارگزاری بیانه یو وئی دو کسان میں پجنکڑا بابا زمڑا ایس کار دے انہو کا او درے گا بل رائشی پنان کی بانی میں درو ہوئے بل رائشی داسی میں اکڑا, اکڑا دیو تیس کار دینے رہے پر دیکھی او رائشی بابا خزخاون میں پجنکڑا دے تردی می پرې نو خو چې بس طلاق ورکا افرینده بچړي تکړه بس ویره ولی ځان سره پتاخ کېنی او تاج وته پسري دویم راش بابا یو سړی پسې شوم تردی می پرې نو خو چې په شرک میه اعتقاد دا ما فرين تکړه بچړي دیم را وری نو پتاخ دې ځان سره او او تاج وته پسري معلومه ده شوا شی شیطان یو د ایمان په خرابې خوشحالي یو زم د معاشره او د کور په خرابې نه زکا الله وی د اسلام خوشو کې کور مروانوي ان الله کان علیمن خبیر وا عبد الله ولا تشکو بی شیا شپاړه سم اخیری حکم د معاشره احکام خو دې چندل نکون او روغه او سوله او دا خبرې الکد الله حق د نه نو د الله حق ته خیال کاوي د الله حق سره مسله د توحید خالص بندگی و عبادت د الله معاشری د پاره د مسلم ضروری ده د معاشری دروستګی کې د الله د توحید ډیر لوی خیردار دی او اثر ده د توحید د اسلامی معاشري بنیاد او اصل دی اسلامی معاشري بنیاد په عقیده د توحید په تر څو به چرته مړ اسکول کې دی بي مي اي او دی اف ام اف کی اسلامیت کی ووی کوم دی کلی دی کلی ووی عقیده توحید پر نوٹ لکھه کنا اغه توحیدو خیر د خپل توحید داسه صفه نی څنګه چې د قرآنی خو بیاهم نو بیا د توحید اغه سمارات او فایدی بیان کړي نو د توحید او فایده د بیانای چې دا د اسلامی معاشره صدا یکایي او بنیاد ته د اسلامی معاشره بنیاد په عقیده توحید ده نوڅ کوي د عقیده توحید خیال ساتي مسله د توحید وا عبد الله بندګی خاص کې الله لا رولا تشکو بی شیا او مشرک وې د الله سره شیا اس شې سره ايشې مشرک دا شې د مفعول بیه ر مفعول بیه کنا بی, بی, بی, بی شیا دا مفعول بیه مشرک وې الله سره هي شیعن مفول بیشنو اس او بیا نا کرر آغلی دا شیعن او نا کرر دا اموم دا پارر او بیا پسیاغ دا نفی کرر نو نور اموم پیدا کر وَلَا تُشْرِقُو بِي شیعن مَشْرِقَوِي اَلَّا سَرَا شیعن حِس شیعن پا شیعنو کے اس شیعن پا کے نا پیر نا بقیر نا نبی نا نو وَلی نا بزرگ شیعن مفول بھیده او حش او یا چره دا چره نو مفول مطلق ده مفول مطلق نو بیا مفول مطلق شئن دابا بیا محصوب شی دا مفول مصدر محزوفا نو اصل بدا زی ولا تشركوا به ولا تشركوا به اشراكن شيئا اشراكن شيئا مشركوے الله سره شرک مکوے الله سره شرک شین اس قسم اس قسم دو معنی اس قسم شرک مکوے نه شرک اعتقادي نه شرک فعلي نه شرک ذات نه صفات وغيرها داړو معنی دی پتي مفولی مطلق نو او محفول مطلق شنو بیا با اس قسم او محفول بیشنو اس شوک و بالوالدین ایسانا او مورو پلار سره ایسان کاوئی در حق سره سر و بی زل قربا خپل اخپلوانو سر ولیتا مای سر, سر و مساکین سر و جار زل قربا او گاوانڈی سر جار زل قربا چه خپل ده و جار الجنوبا او گاوانڈی چه پرده ده ګاواندی دوسینو ګاواندی حق ده خو ګاواندی به ادوغه قسمت مره یو رشتہ دار یو پرده ده د رشتہ دار به شو او د پردی یو حق ده واسایب الجمبر او هغه مرګره د اړه د اړه مرګره خزه د اړه مرګره کلاس پیلو پس هفر که سره سر یوزه دا طول دی و امن سویل مسافر و ما ملکت ایمانو کم او اغا چمالی کان دی خیلی سونستاسو نوکران او ساروی او غلامان ان الله بشکر لالا یو حب و نخوخی مناغ سوکان چوی مختالاً لوی که اونکه او فخورا زانستای اونکه مختال متکبر فخور چه زانستایی یم خوزیم اللزینا دا سوک دیدا مختال و فخور اللزینا کسان دی او خلون بخل کوي ویا مرون و حکم کئی خ... اننا سخل کتا بی البخل ببخل وی اکتمون و پتی ماغا ساتا اوماللاو چه اللہ و, و لورکڑی من فضید او خل فضل بخله الله والله مرکی دی مال ورکی پټی بیا نه واتن دامونتیار کړی ل کااتری نه داسې منکین وپار ذابه مهم نه ذااف په کوون کې شرمون کې والنه ګسان ونفقونه چې خرچ کوې یمواړو معلوونه خپل ریان ناس دا زجر زجرو قهتونونه د منافقانو د معشرې د ااصللا بایانو شو نورربې د منافق بیان وړو چې منافق په د معشره ځان نه په دي احکام او په لم نه جوړی بخل پکیر او ریا پکیدا ریا الناس مالونه خارج کیدا پاره د خودنه نه خلکو ولا یومن بالله ایمان نیست په الله ولا به یوم الاخره پرواز اخرت و ميه کونی شیطان اغه سوق چیشی شیطان له قرینن دد دوست نو فسا قرینا دا شیطان ډیر بد دوست د شان دوستانه ب اوما دم اوسب شوي پوي د ته بسنو سان ررسې د لوغامننوو کېمانې را وړی بله د الله په تو وړیو میلا خی او پررض دا خیرت وان په کو خررج کړی ما د غمال نه او الله او چې اللله وله وړی د وکان الله او د الله بم ببانې علی ما پوئ ان الله بشک الله لا یظ اسقال ضر را زیاتې نه کوي پانداز د وزارې تکو کو چرتوي حتن نی کیداچا یو زائفا د چنده بکیدا ورلا و یو ته ور بکې ملاتون هو د خپل طرف نماز رنظیمه اجر ډیر لوي فکه فایزا جنہ من کلی امتین تخویف اخروی د اخرت عذاب اخرت کې مولا الله سزا ور کی او که فنصرنګ حالت وي اجازه نه چې کلمورات لوک من کل امتن د هارو متنه شهیدین په یو گاوا وجینا اورات له کوبي کا پتا باندې پیغمبر علیه الائے پدې موجودوبانه شهیدا گاوا تبا بخل امت گاوا کو او بخل ار پیغمبر ار امت بخ پل پل پیغمبر بخل بخل پیغمبر گواشي کوي بګي چې دلال دین مې اورته بیان کړي او دوی مان لري او دین او مان لري حدیث ابو بخاري کی رازی ایمنه مسعود رضیلان هووی نبی علیہ السلام سره تلوم د بنو ظفر محلتا بنو ظفر چمو محلوا د انسارو د نبی علیہ السلام چا سره کارو زوب سره نو ثواب هم سره لاړو چا سره چکارو ناغت په انتظار دا غ محل مخامه حق دا کناستو یو غټه وا غټه هغه غټه باندې نبی علیہ السلام کیناس مونږه مسره نازیو په دې کې په انتظار نو نبی علیه السلام وی ابن مسود تا چه دا را توایا کنن قرآن وای اصی ناسی خنه خنده چه قرآن وای قرآن را توایا نو ابن مسود وی ما نبی علیه السلام تا وی چه اقراو علیکا و علیکا اون زل پیغمبر از سنگتا تا قرآن وی استاز خو میتی قرآن خو پتا نازل دی تا نمونگیز دکڑه دی نو پکار دا استاز وی شاگر سنگ وی نبی علیه السلام وی راته توای اینی او حب ان اسمعه من غیری زمادہ خوخدا چې د بلنې محرم کنا قران ویل جدا خوند او اوریدل جدا خوند راته وای ویز الشوروشم فقرات سوره النساء سوره النساء می شروع کړه حتا بلغ تو وجینا بکالا ها هولای شهیدہ دیزه تچرو رسیدم نبی علی السلام راتووی چې نبی علی السلام راتووی قط قط قط بس یا باز روایت که رازی حسبو کل آن بست نور موان نو چپ شم چې سر می اوچد که امی قتل نفرائیت و عینین صلی اللہ علیہ وسلم تظریفان دنبی علیہ السلام دسترگو نوخ کی روانه وی زکا د کیامت دا نقشه اخی تشوا نو پہر امت بخپل پیغمبر گوا کیه یو مائزن په د غوراز یو دو لزینا خو خایبا کسان کفرو کا چیکا تیری وا سر رسولونه فرمانی کړي د پیغمبر کافری دا احکام د معاشری من لري وا رسول د پیغمبر خلا دی کړي بدتی لو تو سوا نو ارمان بکی دا منکر د معاشری او دا بدتی لو تو سوا به ملرزا کاش ارمان دې چې برابر شوی په دې باندې سمکا دې به یي چې زخه خو ورو سره خوروي ورایۃ تمون اللہ حدیثا او نه بشی پټولې دا الله نه ایس خبره الله نه بشی پټولې نشي یا ایو الذین من لا تقربوا الصلاه دلته یو امره مسلح بیانای او ادب ورغی مومنانو ته ادب مومنانو ته خی او امره مصلحه دا د قران طریقه دا چې کله مساله بیان شي مقابلی راشي خبره سخته شي نامره مصلحه بیان دلته یو امره مصلحه له معنی خیال کوي احتمام کوي او د منزهه د پااره د تو حارت خیالم کوئ پاپ پاکیزې رزرووي ده یا یو لزی نه من ایمانواړه او لا تقرربله ته مننی دی کېږې منزهه ته په چوان تم کې تاسو پنا نه ش کې حتی ترد تعالمو چې پوهشي ما تهقولونه چې سوای نوزله چې راځین نه یو داه چې د نشي په حالت کې مراځ دا سر کې شراب لانو حرام شوي شراب حرام شوي نو سورہ بقرہ کې وې نقصانات ډېر دي نو دلته دا حکومت راولېګه چې د مانځو د عبادت په ټیم کې مسکه زکات څنګه غړي وډيونه وای نو یو صحابي مونږ کاو او شراب لا حرام نو نو نشکه نو قولي یال کاذلون لا عبد ما تعبدون بزی باندې دا وې ما تعبدون بزی عبد ما تعبدون نو آیاتونه راځي انا شي حالت کې موائمو غټوټ بو وهه کنزل بزانتو کې بدر ردي بو وه نه يهودا نشيالت کې مونيزي کې بيرو سمايده کې حکم راغي چې بس حرام شو والا جنبا او مونيزي کېګه مانزه د حالت د جنابت کې د جنابت په حالت کې به نيز کېږي نه الا عبری سبین مگر مسافر خير ده مسافر خيره سمانه و بنشت مسافر ده نو غسل نشی کولې نو تیموم دی وای مطلب دی حتا تا تاسو تر صوبو ر چ غسلونه کې داسې لګیې ولا جنوبن حتا تا تاسو جنوب دی مانزه تنې نې زی کې تر صوبې غسل نې کړي ها الا ابری سبیرین مگر مسافر خیر دی تیموم دی کی د تیموم بیان سوراجي و ان کنتم مرزا که شرط یې بیمارانه والا سفر یا پس سفر باندې او جا حدم انکم یا را شی بتاس کی او تن من الغایه دودس ما دینه او دسیو ماته کب علماء سمنه سا یا تاس یو دای شیخو سلام بشترو ک او په جنابت کیه په دې سوراتو کې فلم تجیدو مان اوبن او بنمو وبنی او بنی پا او دوسل ضرورت ته سبق وې وی پتا یم مو ته موخه سعیدن طیبان پا خور پا او طریقې دا, دا چې فهم سو وی وجو کوم لا سرا کاګه پخپل مخنو وای دی کوم او پخپل لا سنو دا ته شو یا پمخر باندې لاس را دین په لاسونو لاسونو راخل او سره بنیت شیدري ان الله بیشک الله کان ده عفو ان غفورا افاکون که مهربان علم تر الزینو تو نصیبا مینل کتاب دا شجر دے ال کتاب تو دای قواحتو نو اس بیانای د منافقانو بیان وکوا منافقان د معاشریه په احکام عمل نه کوي نو کتاب وېدې نه مني ویدا سره منکر دي د له احکامونه علم ترتن گورلل ذین اقسا نو توتو چور کله شوی دی وتا نصیبا سیسا برح مینهل کتاب د کتاب سمولا ګوټه غن تر کتابو می ویل دی کندری کندری ویل نصیبا مینل کتاب ندا مولا ګوټه سکې وی اشتریون زلالتا بی ورکی خوخی گمراهی وی یریدونه اراده لريان تزلو السبیل چتا سوم گمراهی د سمیلارینا نو دانیم ګړې مولا د خپلم گمراهی اونورم گمراه کای خپلم په شیر بیادت کې مبتراره بلم واللہ والا علم ابویرے دی اعاده کوم ستا صبح دشمنانو اللہ ساسو دشمن پی جنې سمانا دا ناکاره مولا ستا سو دشمن دی وکفا بالله ولی ولیہ او کافی دی الله بچو انکه وکفا بالله نذیر او کافی دی الله مددگار نو الله باد سلام امداد کې دې قواحتونو وګوره د یهودو د مولیانو مین الزینا کا سن هاذو چی یهودیان دی یو حریفون الکلمه اړي الفاظ الرم موازیه اخبل مناسب معناګانونه معنا بدلی ويقولون او وای سمینا مون اوریدلې ده الله کوم خزړکی وای واسینا نیمنو او, او وسما او پیغمبر ته وای وسما وورا غیر موسماین په داسې حال کې چې وونه رول شي وراین وراین لفظم وای اولیان اړی راړي تو ورګي تاو ورکی اڑی راڑی دالفاز بیالسینا دیم بخبلو جبو وطانن او بدنام او تان لگی فی الدین پا دین کے دیسه مطلم یعنی خلم غلط استعماله رائنه لفظ وی در رائنه لفظ تشریح بقره کشوی وان خدا رائنه پا داسی انداز وی چه جبی لطاو ورکی توسنگا در رائنه پا زیکلوی رائینا داسی چلو کی دا تا ور گل پتن بدنامم لگی او دارنگ وسما غیر موسم انسان وا دا, دا ربو طریق وا چچات به دعا کوله وی وی وسما غیر موسم خبر ورا او بد خبر دربان دی الله ونرولیک خزم ویکن چ اللہ دی دتا وی اللہ دی دربان دی خزیری کید بد زیرین دی الله ساته دا وئی نو دغسی دا یو دوی دو کلموا او دی بې ایمان او په غلط نیت وه یو پیغمبر ته وې واسما ټول مرباده او غیر موسمین اډوخوونه لري نیت په کې غلط والا انهم کو چری دی قالو ویلې سمینامون نام غوړېدلې ده اواسې نه نه وی واتانا او دی ویل چې تا بيداریکو دوه اسې نه پدې او واسما غیر موسمین په دې صرف واسما ویلې او ونظرونا او دراین په ځای ویلې چې وان زورونه موږ ته ګورنه وکړه خیر اللهم د دې لپاره بهتره وا صفال فاز ویلې و وا کومو ډیر په درسته برابر وا ولکینه الله او لیکنه کړه دې په دی باندې الله به کوفر په سبب د انکار دی پرایومین ایمان وروړي لا قلیل مگر لګ لګ په دې کې په دې مليانو کې ایمان وروړي اکثر نه یا یو اولذینا وۃلکتاب اے کتاب یا نو مولیا نو ایمان راوړی به ما پا کتاب نازل <سؤال> نا چمو نازل کړی دی مصدقا ذا کتاب تصدیقون کړی لما دا کتابونو ما کوم چتا وسره دی من قبل انت میں سو وجوهن مولیا نو دوی علی کتابو ته ایمان راوړی فمخ کلاغین انت میں سو وجوهن چمو به هموار کو مخونا تاسو خونه به هموار کو مسخب او وبگر زودالا ادواره ها الا ادواره کل ادواره ها پشان د ستونو لکه څنګه چې دا ست هموار دی دقه سبدال دا مخنه هموار کو مسخب او نل او نلعنههم يا بلانتكم بودي کمال عنا لکه څنګه چې مون لعنت کړو اصحاب سبت خاريوالو باندې خاريوالو باندې لعنت کړو چې بقرہ کی دا تیر کار کړه الهی کړه وا الله لانا تیان کړه رسو ملانت وکال امر الله مصفولا او د کار د الله کیدونکي ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمی یشاء دا علت بیانای د غمق کی چیا ایه الذین و تل کیتاب امنو ایمان راوړې ولی ایمان راوړې به زکا ان الله لا یغفر ان یشرک به الله شرک معفکینا نو تاسو په شرک موبتلایې نو چې سوبورم شل پریخي نه او توحید منلین وبچ کېدل نشی کېره ځکه توحید د ټول دین او د ټول او احکام او مسائلو بنیاد او جړدې نو چې توحید نو الله ته اس قبول نه لري ان الله بهشکه لا لا یا فرو نبخ یا یشرک به چې شرک شي الله سره او یې فرمایدو او بخی ما د شیخ نه لوي چې چالو غاړي و شرک معاف کین نه شرک نه معاف کیدون مراد اخرت مراد ده دنیا کې خوش شرک معاف کیږي او ډېر کافر مسلمانان شو الله ایمان قبول کړه د دین مراد چې د دنیا نه د شرک سره لاړ شي او توبه و نه به هیڅ نو شرک داسي جرم او ده چې دا قابلیت معافینه ده چې د دې سره د دنیا نه تلې ده د دین علاوه نور که کده شرک نه علاوه ده الاولی چه تا چاته را دوشی ماغوی کی خوش شر قابل معافی نه ده مشرک به خامخه جهنم ته زیو همیشه وای لکه صورت مائده 72 کې برایش الله وای انه ما یشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنه و مأواهن نار شاندار چا چې په الله شرکو کو نو جنت حرام او زی همیشه مش جهنم نو مشرک به جهنم کې همیشه یي چې شرک کړی دا شرک تفصیل بار بار مخ کې تیر شوی او مای یشرک بالله چې شرک وکړ الله سره فَقَد افْتَرَا د جوړ اقلا اسم اعظم ګنا ډېر لویا سمونه دا شرک اسم اعظم نه له جرم نه لکه څنګه چې لقمان کې ورتوي سورې لقمان کې ان الشرک لظلم اعظم الته ظلم دلته اسم اعظم نه له ګنا له جرم نے. او شاولی وللارای مولا حوالہ ما ویله واه دمکه خبره کړی وا شرک چوکو نو شر دو نه بد گوناره بدترین دا د قطرو د زنا نن برتر کلو من زاهبا الالبدتی اجمیرن او الی قبر سالار مسعود غازی او ما زاه ل اجل حاجت ل یتلو وحا فوناکا فقد آسما اسمن اکبر من القتل و الزنا سوک چه اجمیر شریف تلال یاد مصود سالار غازی قبر تلال دا دید پارالال لی اجل حاجت یطلب و حاسم محا چلتا غا حاجت و غواری داغنا نو فقد آسما اسمن اکبر من القتل دا دا زنا و الزنا دا د زناو دا قتل نم غٹا گونا دا قتل نم زکر دلتا وید ویغفر ما دو نظار کریم نور ماف کئی او شرک نم ماف کئی لی جرم نه علم ترا ایت نګورې لاله زیرا کسانو ته زکونا نفسان چې پاک پاک غنیزان خپل خپل زانو نه پاک غنی څه مطلب شرک بدترین ګناه ده نو پدین اکار مولیا نو کې شرک پروته وزن د سوي مونږی پاک یو الله وی پاک بغیر د دت عقلی د توحید نه نشي جوړې شرک په کې دا نشي پاکې ده ډېر ډېر ځان تا تقوا و اسلام ورای د تذکیه دا وی دکې جموږه تذکیه سره شویل او مونږ چې لري پاک پرمنن موږ چې لري دا داغ نشه الله وي درو وي ځان ته پاک ويو پکې ګند له ده شه شر. شرک نه بغیر صفائی ناراضی چې شرک نی لري شه نو بغیر د شر نه ځان ته پاک موای بلل الله بلکې الله یزکی من یشا الله پاکي چاله رچو واری په توحید ولا یسلمون مفتیلا او ظلم زیاته باندې کیږي پدی باندې پاندا صدقات او بتې د کجوري دا ډوکی ما مخ کې مېرو د کجوري متعلق سلوور الفاظ دي قران کې د ذکریږي او بل عام داغي پعرف کې یو فتی بل نقیر بل کتمی دادرې قران استعمال کړی او سلورم آغا صبروق وتل کیتی صبروق دا د کجوره سره تعلق لري فتیل د کجوره په دې اډو کې پېښه گاپ کې او نریغون ته بته تا او نقیر دکه دا جوړي داډو کې پښا و ملابانه داسې یو داغي قتمیر دکه جوړي دا کې نه توښوي سپینه جړېره نره ته پردې او سفروق داغه دکه جوړي دسر دپاسه چې داسې هغه دا سر شانت ټوپې شان دا دادرې دا قرآنی استعمال کړی قران دای استعمالی د دا استعمال دا کم مقدار د پاره د کمی د پاره عرب دا استعمالی استعمال قران هم دلته استعمالی والارض ظلم منافتیلا ظلم زیاتے بنکی کی, کی په دیوانه فتیلا پاندا زده غ्तार او بتید کجوری داډکه الله په چا باندې زیاتې نه کوي دا, دا بد زده خپل عمل او خپل بدا عقیلوی اون زرو بوله کیفه سرنگ یفترون علی با الله الکذیب الله باندې توحید نه دې معنی لري چې پاکيم درو وي وکافی اسم ممنوبینا او کافی د دې سړی لاره دا ګناه خکاره نه خکاره ګناه ده چې پاک نه دې وزان ته پاک وي علم تر الذینا او من نصیبا آیا کتاب آیاتنه دې لیته هغه کسان تنه خبردار کسانونه او تو نصیبا مینل کتاب چې ورګړې شی ورته صبر خد کتاب او تو نصیب نو مغ بیا راغې سمانه مولا ګوټه غونته لري کوره مولا نه ده سب یو کتاب نی وی دیدوی حال لاده یومنون بالجب ده یقین ساتی پا کورو منترو وطاغوطو پا غیر اللہ ویقولون وی لیلزین کفرو کافرو تا هاولائی دا ابو جاہلو دا دا دا دلا آہ دا د پا حدایت من اللزین آمنو دا مومنانو نا سبیلا پا اعتبار دلار مکه کې د نبی علیہ السلام خلاف د مکہ مشرکانو د مدینی مولا آوستے ہو د نبی علیہ السلام مقابلې ماکیوالو امیان په کې مولانو مدینه کې مولیان یو بوت موجودو نبی علیہ السلام چې کړه مساله شو روکړه مکیواله خلاف نو د نبی علیہ السلام خلاف بیا خلک راوستل د مدینه نه مولا راوست مولوی سے کابه نه اشرف مولا هغه راوست مطلب داو چې دا مولا راشي یو زمون تای دکې او د دې پیغمبر خلاف وې نو دخل کې اعتماد به په مونږ شي دا چې کایو سم حق پر اساس شرته مساله او دین او قران بیانای نو باطل پر اساس به داغه مقابله مولیان راوي چې راشه توه یادا چې دې غلطته نو کابه نه شرم مولیر اورس ناغه ته وې تراش کنه ته مولوی سوي سپینګری سړې ته زمون د عوام او تا د مکی د خلکو تلک تقریرو کا چې زمونږ د پلار نکدہ دین حق دی او دا محمد چهره صلی الله علیه وسلم د ځان غلط دین شروع کړ نو کابین اشرف مولا تقریر وکه مکیوالا ته وای عوام او ته ها اولای احرام الذین امنوا سبیلا دا بوجهاله او دغه د مرګري غوره دې محمد او دغه د مرګور نډیر خي د دې دی دین دا اندازه راټینګه دا پلار نکدہ دین راټینګه دا مولا وی مولا ایو اتوی سیب تقریر خود دیو که مولیش سیب خو زمونږ د عوام نیدی مکی والا دی دونه یقین نکی دا سی رازه دی بیت اللہ تنا نوزو او زمون دا خدایان مدایان ولادی دیتا دی لگ دا سی رام رامو که سر و تراتیٹکا چه دی یقینو شي چې او مولیش سیب خو زمون پا دین دی اعتماد پیدا شي پیدایش خواه دا خوزگران خبره نه لار نو شرک مو که مطلب. نمولادا سی کئی دقبل مفادو دا, كي كي دا پا رشربم کئی کوي کئی دق دیوئی یومینون لبی جیبت وطعو پا کوڑو منتارو او پا غیر اللہ بانده یقین ساتی جیبت سحر او کوڑ منتارے او تاغوت غیر الله دا اللہ نا سیوا چی دار چی عبادت کی ولائک اللزی وسمد دا مولا بیدتی مولادا کئی پا غیر اللہ بی با کوڑ منتر ویعقیده ای نیحلی خپلا بام شرکی تاویزو نا لیکی سهر کوڑ منتر با کئی تاویز با دلو کم جنه با در پسی مٹی دا لادش دا شیئی کئی دا کن نمولا دا کاری بیدیتی مولا تاویز با او کئی یرا مولا یو تاویزو کچه اغا پلان کئی اغا پلان کئی خپلو کئی روان شو با کم دالا نخلق روان ای دا کوڑ پخپل غاړکه به او د بچو په غاړکه به شیرکی تعويذونه ځوړن بل جيب ته وتو او او داوود غير الله له وزي خپل منور بموزي راته چاوي مولاوي خځبانې پیریانو نو کاکاسه بلې بوتلا موريسه کاکاسه بلې نو په مختديانو کې بلې خځبان دې پیریانو نو یې سوزا کې حکم مولي سه تمخ کې نه سو پر دې خځه کاکاسه بلې بوتلا نو دا مولاي د کابین اشرف مولا دی مولا کې फरक شته دا حالو د دم دا حاله یو مينو نبی جبتی وخت او اولایک دا خلق د ایلانهم الله شلانت پکڑے دی الله دالاناتیان مولیا دی و مایا لان الاو په چا چې الله لعنت کی بل انت چې د لهو نسیرا هر جز به پیدا نه کې د له ر امدادی عملهم نصیب من الملک بل پکدارا دا. دا مولیان نه دي د شرک سرا سرا د کوډ منترو په عقیده سرا سرا ډیر بخیلان کنجوسانو ډیر حسادیانم ډیر دی. بخيلي کنجوسي دي داناکار mula الله ويدا خدا شری مولیا نو پلاس کې دا خدای نه دا اختیارات د دی پلاس کې نه زماله او دولت او د علم او د مرتبه تقسیمه کګنی دا تقسیم. د دی پلاس کې وې کنا دغه واته دا زرم سنور کړي و دا ټول زمون دي ټول باندې وخته اچولې وا عاملو من الملك عائشه دې لره رب را خېڅه د باچای فیزن کچری وینو لا یو تون الناس ته بو خل لا وجینابه نه ورکړي خلقو تنقيره په اندازه د داغ د کجوري د اډوکی دونه و چاله سنور خو بخیلان دي سنور کای کنه میتی مولانی ټول مرغونډي غریب مسكين لونه ورکړي دوم ولی شه خبره کوله من طالبانو سبقهم نه no. no. <coughs> اوی وی دغلطه حاله من ډیر وخت شما ماتم پوره کیسه یادانه نه کو درس کې راځه وی سه محترم ولي شیخ کیسه کول وې دی پخې طرف ته سرهشته دارانم دیو که سدل ته جماعت ته وې غیرا ته کیسه کوله چې دلته بي ديتی مولا نه دا جمعې پښپا باندې یو دو دوغړ دیشک کیری کنه نه دا کورونا دا جمع د شپې غه منختي یا خیرات دخل کو دکور راځي نو د دشکی ډک یو ورځ وای یو مسافر یا سمالنګ ملنګ راغلی ونه نو یم یا چا بتوي چې مولیسه دا مسافر راغلی د یو پلیټ کې ولې ترګاری ورکه خا زما خپل لاد د دشکی نه ډک شوینه نه دوی د دشکی ډکای نه خلک نه نهه کړه نه یوتون الناس نقيره دا مولا په جمعات کې نذر طالب نہ ما روټه کورته وڑی سړې با کورته وڑی نه الهی نتا سنیلی دین نه کایدا سیمو دی نه آری طالب سره وانی طالب دی او دا صحیح ک نه د بیره ټیم ملاقات طالب وبدیش جماعت کې طالب هم نه دی راکې او ک دی راک نو بیا به کورته سوڑی وضی په برا غون په او چنی کی کورته ودی یو اسې سوجو کې چې mula په خځو بچو باندې وزې په اخري به خبر اذن فايز الله یوتو نناس نقې زو سې نشتا خو چې تنخاله نو بیا په خځو بچو وزې به ولا اخري دا غوډه طالب حقو فايز الله یوتو نناس نقې ام ياخذون الناس آیا دوی حسد کي خلقو سره علاما پاږه سبان ياتم الله چې الله ولا ورګړي مين فزيد خپل فضلنا الله ولا ورګړي دې چل مقام عزت مرتبه د سره حسد کوي دا درې ولې وړي دي قد فقط یقینا یو ودو حدو د پی غمبر سره دا نبوتې له ولې ووررک تا سر به مااست کوي چې دلم د ولې میلو شو دا د ت خلک ی کېي الله د ولی حسد کوي که په حسد حاست کوي چې د الله په تقسیم خفه دی نه اللهوي ما خو بیا غړړ تقسیمونه کړي دی ابراه ملی السلام او د خاندان اوات ته مینوبوت ورکړي بیا خواي سره حد ک پهخقی یقینا نه ورکړ والی ابراهhim م ابراhim واله او تعل کتابه کتابونه وال حکمتتو نبوت پ غمبرې واتی نه ورکړې واغې مل ک نظوي ما با چې ډېروي د دونیا نو بیاښ سره حسد کوا <تصفح> ومنهم بعضی پدی کی منغه او عام نبی هی چی مننه رولو په ابراهیم علیه السلام یا په کتاب ومنهم بعضی پدی کی, من کی منغه او صد هو چې بن شو د په ایمان رولنه په کتاب او په پیغمبر وکفابه جننمه سایرا او کافیره جهنم سوزون کې ان, ان الذين کفروا بیااتینا تخریته اخروی یقینا کسان چې انکار کوي زمو په آیاتونو سوفزر دینو سریم چې داخل به کومو دینارن اورتا کلمانه سجت کله چی کل چه اصوزی معنی اودا کئی نازجت اصوزی جلود و انددی سرمنه بدلنام بدل و کوندیل را نورې نور سرمنه سرمنه بی اصوزی نبلس سرمنه بورتا ورخی جولش خوب کلما نازجت اصل کې سٹکوری که دو تا او پخی دو تا کچکی دو پده اور بانده بدا سی کچشی دا سرمن نبیع بیولا اللہ پخی کی زکا کژرمنا اوس وځی نبی او ور وسیلان دغه خص وځی نبی او ډوکه سويځی نه به ختم شي او جانم کې ختمې در نشي کله ما نځی جات ارکلا چی په خشي کچشي جلودوم د دې سرمنا نو بدلنام بدل وکوم دلورو جلودن تازه بدلمن تازه تازه وک دلورو جلودان سرمنا غیره غیر, غیر د دی د دې په بدلل کې دی یزوکو دې لپاره چی دیو سکی عذاب غازاب امیشا امیشا دې عذاب سکی نا سرمن بیزه بدلی ان الله بشک اللہ کانا دے عزیزن زور ورہ و حکیمن حکمت والا واللزین و آکسان آمنوچ ایمان روڑو ایمان روڑو دا احکام دا معاشره اومنل ایمان روڑو دا احکام دا معاشره اومنل ایمان روڑو دا معاشره که امریکل سنو دا غلوم زرده چه داخل کو جنناتین اغه باعون ته تجریچ روان به مینتا ته الانهار لانی روانو داغینه نهرونا خالیدینا پی آبادا میشوې بدیکه همेशा لهوندیه بارفیه بدیکه بازواج مطهرهن بیبیانی پاکه ونه خیره مون داخل به کومدی لرزلن ذلیلا اغا سوری وګوتا وګتصوره نو چاند کې قصوره نشتا الته ټوله رانا رانا سوره چرته سوره غزې کې چې کمځې کې رانا, رانا د یو طرفه نو رده دې تارو نو چې ماخه ته وتو تصروف کاوت راځي ناغا اخوا سورې جوړي یا لئی ته بلب دا یو طرف نه ده چې ماخه ته سره له اخواته سورې جوړ شي جنت کې را نه یو طرف نه نه بلکې دا هر طرف نه ده مدهو نه جنت کې سورې نه جوړي نو ذل پهمانه دا آرام واندخرم ذلن ذلیلا داخل بکوموندی هغه آرام او ګوتا سورې کناید آرامنه ان الله دا ولی صحت مشه شپاله صحکام د اسلام معاشری او دا رایت احکام بیان کړل چې عوامو پبلک دی په معاشره کور په دیش پانو صحکام برابر کی شپاله زدلته وو تلز بقره کې ان الله یامر کوم انت عدل امانات الهلها دزنه دوی میسه شروع کی په دیکه اته احکام د پارادا رای د سیاست مدني او قوانین قوانين بیانای حکومت او سیاست او بادشاه وا با حکومت په کوم اصول کوي وی په دې اته باندې بقرہ کې سرور بیان شیولته او تاسو اولنې امیر لدا پکاري اسلامی حکومت حکومران لدا پکار دي د ذمہداري دا چیکل د حکومران شو د ته حکومت ته شو نو د هي حکومت کوي نو حقدار لبا خپل حق ور کوي فیصله په عادل او انصاف کی. دا باول ازمداري د حکومرانی اول کار به دي حقدار ته حق سپارل فیصله په عادل او انصاف کول مطلب نظام عدالت ملکنا فیصل کول حقوق درعیت ادا کول دا د حکومرانه ولا ذمہ داری دا. دوی څه دوی دغه حکومرانان شنه ڈم توب موزیقی در بارون آبادی غلافون چڑاوی دب شروع کی ولی تی اول حق ورکا او نظام عدل ملک نافذ کتا اول زیم داری د دا, دا حکمران این اللہ بشکر لایا مروکم حکم قیتا استای حکمرانانو انتو عدل امانات چو ورک امانات من حقوق الی اہلها خپل خپل حق دارو حقدار وتا حقوق ورک حقوق در ریښت سه شي تعلیم دي صحت دي دین دي او غیره غیره د حقوق یو دیم وایزا حکم تم کله چه فیصله کوي بیننه ز خلک منس کی مان تاسو په فیصله وکئ بل عادل په عادل وینصاف او قران او سنت دیم د حکمران ذمہ داری ده چې دی په فیصله په قران سنت کوي نن را شګي نن داوا محقق حکمرانان نور کوي د ملک تعلیم نظام تباہ صحت تباہ دین बरबाद داوامو بنیادی حقوق اوې کنه میلای ملک امن نشتا بد امنی ظلم زیاتې فیصله عدالت او انصاف نه دي ظلم نو چیرته حق ادا نه کو حکمران مستحق پسو شي ان الله بے شک الله نعمت مړیر خیاز کوم به واز نصیحت کوي تاسو پرې ان الله بے شک الله کانه ده سمیم اوریدون کې اولیدون کې يا اي الذين امنوا سر الترغيب الى طاعت الامير ها ار چې ستا سعودریت حقوق ادا کول فیصله په قران او سنت کولې نو رییت بس کوي رییت بتابهداري د اميري تاعت پکې اميري تاعت د ا تا او تل امیر دا یا او الزی ایمان والو اتیو الله تابع داری دا الله ک هو اتیو او تابع داری دا پیغمبرو ک وا ول الامر منکم او دا غ اول الامر حکمرانانو تابع داریو ک چستا سن دی مومن مسلمان حکمران دی صحیح خلیفہ دی د مسلمانانو فیصله په انصاف او قران او سنت تی ملک قانون ده شریعت تی. او حقدار اور ایت د حقوق ورکی داسه حکمران تابیداری په عوام لازمي دا, دا, دا بیا با داسه دا حکمران او خليفه د اطاعت نواطل فروج دبسی ها من خرج من الامير شبرن فقد خلارق قتل اسلامه من عنقه او با یو روایت کراځي ما تمتتن جاهریہ په د اسلامي خليفه خلاف باندې کاندیدار به او چې هغه مسلمان د سره نه لې په اساسه سنت نه شریعت نه نافذ حقوق ریات نه ورکو نه د حکمران کاندیداري به څوک څوک هغه درغور زولي چې د کورسنه راغور زولي نو ايتاده امیرو کای او بیا حدیث کی رازي ما لم یومر بماسیت تر سوچې ده حکومنان تاسو ته د شریعت او د قران او سنت خلاف حکم نکړي ها کو حکمران مسلمان هم دی او د شریعت او قران سنت خبره ده تکي فيذا امر بمعصيت فلا سمع ولا طاع او چې د قران سنت دا خلاف خبري بیا د دې حکمران خبره خبر نه منلي کی نومسلم روایت بخاری کې خبرهال نامیده روایت خبره خبر وا چې حکمران اصل کې داسې خسړې وي نو تاسو باندې بیا اطاعت لازمی نه پین تنازاتم خا جګړه پیدا شوه درئیه ته او د حکمران جګړه شوه حکمران یو وی او رئیه بل وی پدې کې وسکو پاین تنازاتونکو ان جګړه مراج شي په پس خبره کې پر دوه غي او صلی الله علیه و الرسول الله او د الله رسول قران او سنت ته ان کنتم تومنو ناب الله او یوم الاخر کیمانم په الاخرت وی حکمران وی دا قانون به عمل کې جوړو دا خبره بکو رئیه وین دا بای اوس بس کوي در ایت و دا حکومت جگره شوا وی فیصله و, و پا قرآن سونتوش خبره و پا قرآن سونتالش ذالک خیرون دا بیختره دا واسن و تاویل اوڈه رخده پا اعتبار دا انجام اللہ و دا اللہ رسول تاول سمانه دا مدارکو علامانه کئی ای ار رسول فی حیاتی هی ویلا احادیسی با دا وفاتی رسول تا فی فی و فیصله اوڈه چکره جمده و دوافات نباد احادیث بان فیصلہ دا دے پیغمبر ته فیصله اوڑا دی چې پیغمبر قبر تاوصلات شا پیغمبر ادارالحل کا ولی دکت دے ملک خدا چی غلقم موجود دے حیات النبی وی جمدے دے نو ورش فیصلی پیوکی دارنگ ابن عبدالبر علامہ ابن عبدالبر دا کتاب دے کتاب العلم و فضلیحی عربی کے بہترین کتاب دے دلم فضلیلت متعلق عام دمانه کوي فرضو ال الله والرسول وی ال الرسول لمراض ال سنه الرسول سنت د رسول ها دا خدای حياتونو مزمنو چې موږ ولاو د ریمه ایسه شورو شوا د سیاست په ملک به پرې اتو اصول باندې حکومت کیږي یو پکედა دا چې حکمران په فیصله په عدالت و انصاف کوي او ریته به حقوق ورک خبر ختم نو چې کله حکمران دغه سیو شرعي حکمرانو نو بیا عوامله سپکار دي وی او اولل امر منکو تاسو ته بيدارین کې خبر ختم بدلتا مساله علماء چړلې دا څو چې ولول امر نه مراد حکمرانان نم دي شرعي او دا کول امر نه مراده اولالم مجتهدين دي نو مساله د تقلید او دارن د دا مجتهدين او هم د نه ثابتي ابن کثیر وید د ایات دلالت و ظاهر والله عالم حقیقت حال نه الله خبر ده خو ظاهر د دا ایات داره چې انها عامتن فی کل اول الامر منل اورام او منل عمرای والعلماء دا یا عام ده هم عمر الامر او تا چې شرعي حکمران انها عامه تن په کله اولل امره مینل عمرای ول علماء کو حکمران دي شرعي دا غته بیداري لازمينا او کاغه علماء نه مطلب فقیه و مشتہد نام ته مراد ده ولل امره مینکو د الله د الله رسول مانه او د ول الامر تابع داریو کې نمشریدین دا او فقها قرطبي د مجاهد قل نقل کړي د جابر بن عبد الله رضی الله عنه چاغه وای اول الامر نه مراد اهل القرانه ول علم و اهل الفقه مراد دا نا. و مراد د ول الامر نه فد قران په خوان عالمان د فقی خواندان الذين <اللزین> يعلمون الناس ديننا چخل کو تدین خی علل امر ندام مراد دا خلق مراد نو ګرا دین معلوم مشوا چې د فقيه او د مشتہی ته اطاعت او تابعداری لازمی نه و الله او اتيو الرسول او ل الامر منکو اتيو امر دا لو مننه دا لا د رسول ماره او مننه د فقاه او مشتہی دین او مننه هغه مننه فقوم قومش تایدینو با من الیکی خوب پا فروعو که با من الیکی که اصولی که خود اغنی تقلیب خوب پا فروعو که چه قرآن و سنت که سراحتن نشتا یارتا عارض و تکراو ده دا غید دفع دا پارا با اولو او یا دا قرآن و تا سنت تا شید پارا با اولو الامر تا رجو کی علم تر ایلاللزین ازمون انو محامنو بیمانو زلیلیک دا بیا جرور جوړ ورکای او قباحتونه د منافقانو منافقان خلق سکای اغه دا الله او دا رسول او دا اولو امر اطاعت نه کای بلکه خلاب کای قران و سنت او سنت ته نارایز او یا چې کی مخ کې دا حکمران دا پاره خبرو کړه چې حکمران با دا قران او سنت او د شریعت مطابق فیصلی کای خو منافق سکای وې د شریعت فیصلی نه دا مطلب د ده شریعت پزه کفری قانون تفیسری و گوره عالم تره تنو گوره لاللزین آکسانو تا یزعمون چه دعوی کوي یزعمون دعوی چه انو دوی چی دی ایمان روڑه ده ما پا کتاب انزلی لی که چه تا تنازل شوی ده و ما پا کتاب انزلی چه نازل شوی من قبل کستانه مخ که دعوی داری چه ستا کتاب منو و منو خو بل طرف یوریدون ایراد لري این یتحاکمو چه فیصلی اوسیلت تاغوت کفری قانون تا دلت تاغوت سه غیر الله کفری قانون کفری قانون تا فیصلی اوڑی دا منافق ده ندوسه منافقا نشو چه دا الله قانون پریدی او دا کفر با قانون بانی فیصلی کئی دا انگریز خود ساختا دا سینٹر و اسمبلی دا قرآن و سنت پا خلاب جوړ شوی حالانکه وقدمیرو او یقینن دي ته حکم شاو او اي کفر کفرو چې دي کوفرو کې بهي پدي کوفري قانون باندي ایمان خدا دے چې د کوفري قانون او بغاوت کې نه منم دا الله په قانون به ایمان وروله نو دي کوفر قانون نخبل کوي او یرید شیطان اراده لري شیطان اي زلوم زل چې ګمرا کې دي زلالم باید په ګمراه ډیر لري پدي کوفري قانون سره خو ګمرا کوي شیطان ننن مسلمان به کفر قانون روان ده دا الله غ قانون پاتره پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پر مقصد جوړ شوه شپیت کالو شو ا ماقصد سره تاونه شي نزکه الله پاکي اسماکه سم امتحاناتو تکلیفونو کې اخ ولی دو کوشش ودا الله غ وادي سرا کې پاکستان دله جوړو چې پایې کې یو آزاد ریاستی او مسلمان پکه د قران او سنت او د الله د قانون مطابق ژوند کیږي قائد اعظم دغه خبره کړې علماء شهادتونو مهنتونو د دې لپاره کړی هغه واده خلاف رسول الله مسالم عذابونو شروع وایزا قیل لهم کله چوی رشید بیت تعالی او راشه علما اغا. اغا کتاب تانز الله او چې الله علی کلی لري فیصله قران او کې وایلا رسول د پیغمبر سنت ترشه راځي فیصله په قران او سنتو کو دا په عدالت کې نافیز کو نو دا جګړه رااله اختلاف راغې د پولی پټي و مسلمان ته ویلو شو راځه په قران سنت په شریعت به فیصله نو رايت المنافقین منافقان یا يسدون چې بندې دي غیبان کا سودوداست خانه په باندې دو اوبنرز او اينه جیمنګ کچارو ته زو امونګه په عدالت کو شریعت نه کوي یا ګرمانه کله چوي دي شي دیته تعالو راشه الا ما انزل الله الى الرسول هغه دین او شريعت ده چې الله را کله دې او پیغمبر تراشه او قران سنت باندې د خپلې مسلې حل کې یو طرف تا جګړه ده سو کوئی دا شرک ده بل دا جائز ده سو کوئی دا روا دا بل ناروا دا سو کوئی دا بدعت ده سو کوئی دا سنت ده دا جګړه شروع ده ته وته راځه په قران نو منافق نہ خبسي رائے تل منافقین اسدونان کا سدودہ او د دینه بندی د قران او سنت نه بسشي بنبشي وانا سنت نه راځي او ته سوئی نجيب پلان نکم چی سکړي او زمونږه غپير صاحب چی سوې لري او زمونږه مولوي صاحب کتاب لیکل دی کتاب کی ویلی ها تبه ورته قران کی دادی دی وی نا پلان کی کتاب کی لیکل او په پلان کی رساله کی لیکل نو دا قران او سنت مقابله کیبه تر رساله وی دانون سبا په موليان او طالبانو کم دا مرض چه دا قران سنت په زبان دی با د کتاب مینه شي ټیک دا قران کې دادی هغه پلان کې دون له بزرګ مولوی سره هغه چی داري کړی نو دا هغه بزرګ مانی او دا قران او سنت نه مړ قران سنت په ځای پاغي ایمان په کتاب بدسختیو کې دا زمونږه قیداله عجیب خبره دا قیدی کتاب قران او په دمولا کتاب دا اخیری کتاب دا جی ورک دا عقیده متعلقو مساله دا د عقیده کری کوله چې په عقیده کې تقلید د مجتهد نشته ا مصله په کې کنه چې په عقیده کې تقلید نکيږي د امام او د مجتهد خبره مقابله قبول نه دا په قطع عقیده کې د قران نص د قطعی قطعی ثبوت او قطعی دلالت عقلی لپاره داشار او په حدیثو کې په عقیده کې کم چليږي صرف حدیثه متواتر بلکې دغه دا چې حدیث مشهور حد په عقیده کې قابل قبول نه دی كنل نه مسره او دا خبر روایت خله لري خبره ده ضعیف حدیث برابر دی په حدیث کې راغلي د عقیده په غوړه کې اَل انبیاء احيان په قبر میو عجیب خبره ده چې دا حدیث کې راغلي نو لون شي ستا علم څه شو چې تاسو په رېزه اتولہ چې عقیده د پاره و دلالت دلاله تو قطیو ثبوت پکار دی او په نور انوار اوپا اصول شاشه او ساميک د جګړې امام شافی سره کوله او چې دلته د خبرې یقینی خبر رااله را بیا د اصول هیڅ او د بریلی دا پار د بریلی دا پار له دا, دا, دا خبره لیکله او چې کله دین تر اله نو بیا د غزیف روایت سکره دا چې مولانا کتلې د کتابونه چې کله د بریلیانو رد لیکله دی نو دا اقراوی روایت کمزوري کړي او چې کړه خپل مسأله دا حیات النبی راغله دا نوسترګي په وي دا حدیث کراغله سی حدیث برېهان مبارک حدیث ضعیف دی دلته سید د عجیبات د انصاف ته نور اهل المنافقین یا صدونه انتسبو ما ته مخویلویانه مولاو طالب راغلو شډیر مخکي خبره کوله ما صاحب پدې سمه موته حیات النبی نو ماوسر خبره کوله ما اصول القران دا, دا شری سوری سوری شایشی وی آو. وی یاو وی سدوری کم کم وی دا داد دا. ما بس خبرو شروع په قران به کو بیا په سنت کو بیا ویشماله راش بیا بقیا وی نكنه هغه پلان کی کتاب نه لاندنه به شروع ما داد تداقل چا خو لري چلاننه به شروع ک نو تب تبو ته قران سنت اجماع قیاس دی بس وی نه لاندي هغه کتاب کی لیکلی لی. دا تا دان سره کوړتایوس نو په بلغه ایمان نه دی راوړی خو د شرع دلائل د غسلور دي بس دې کی خبر اوا بس سره چشم چینوه مولالي کليره چې دې سره ټکر وځمږه نن موږ اه عالم ده مشرک نه ده بدعتی نه ده انسان نه غلط شه به دې بیا نه کوو تذلیل نه کوو خدا دا خبره چې د قران او سنت مقابل و خلاف نه موږ مکلف نیو پدې چوي منو استران به پخبل زی ا دا استاد چې استاد دی او خبره د قران سننه خلاف ته وو استاد زی پخبل زی خو نه خبره به باندې کیږي دا مونږ نه وایو دا ته د یو بندا کابیر یو نه وایو تاسو چار تفاتاو فتاوی د دې بندا کابیرینو اشرف لیタニره مولا مساله لیکلی روستو شاګردانو په کتاب کې بل نه لیکلی دا شفلی سه بهو تحقیقی او دا شاګرد دی بل تحقیق کی, کی دا کابرینی علماء ته وبن کې دا قاسم نانوتی په بازو مسایلو کې تفردات دي چې هر څو شاګردانو کې دای چی نش جمال قاسم یو ګورې ابه حیاتو ګورې هغه یو څو مسری کړی چې په دی باندې د یو عالم اقدم نش قاسم نانوتی بارے کې خبرې اسوې ازم د قران مستازل د حدیثو ته دی وبن باندې کتاب کې لیکلې شیخ نبی علیہ الصلاتو والسلام روح مبارک د جسم نه وتې نه ده اندر هی اندر سکل گیا ہے سکی قاسم نانوتی خدا عقیده په دیوبندانو کې روستو د اچان نه نایسه وي وی د تفرد ده خدا ما شیخ بویدا بل مساله ده اصل کې قاسم نانوتی ر مولا د هر عالم خپل اندازي انداز دا عالم خپلی سالم انداسی چې هغه د مخالف جواب په تحقیق سره کوي او څوک په الزام سره کوي دا قاسم نانوتی مزاج مناظرانو اړ ډېر سخت مناظر سره او دواړه په خبرو کې وی تیز چې مجلس کې بکینا څارې وې وار نه ورکو خبرې به ویډې ریکول ری قاسم نانوتی رېمل نه نو دا هغه مناظره وا د شيغا نو سره پدې کتاب کې شیعه غانو خلاف خبري لیکلې شيعه غانو دا عقیده ده چې او وی وی چې فاطمه سره رضی الله عنها سره او اهل بیت سره نوځو بالله نوځو بالله سوابه کرامو زیاته کړي ابوبکر وسر زیاته کړي عمر وسر زیاته کړي عثمان وسر زیاته کړي وی زکه چې دا غي د پیغمبر په میراث کې حق اوېسه کېږي او دیوره نوور مبر خبر دی خبره ا مشوره اختلافی مساله د زمونږو د شیو منسکي واقعا فدت چ ورته وي باغي فدت دا یو باغو د نبی له سلام په غنیمت کې رسیدلی وو نو چې کله نبی له سلام وفات شو بخاری کې حدیث راځي فاطمه را رضی الله عنها ابو بکر صدیق ته وتیوي مالا زماده پلار باغ باغ کی سره کا ابو بکر صدیق ورته ما د پیغمبر نو ورې دلی دي چې نه الانبیاء لا یورې سدینا نور صوابنا سووي مونږه مورې دلې نو بوخاري کې حديث راځي فاطمه رزلان حباركي چاغي بیا چره هم ابو بکر صدیق سره خبرې و نه کړې څه مطلب شيغان دي سادي وي خپش و نه نه چره هم فاطمه د دې د پیغمبر اورېدو نه بعد د فدک متعلق خبرې بیا نه لیکلې خبره څردا هي بې ایمان دي دا مطلب وای نو شيغان دا خبره ډېر زور کوي نو قاسم نن اوتی ر پل کتاب کې کی د شیگانو او در رد د پاره خبره کوي شیګان ته وی چې تاسو وای چې فاطمه تسواب کرامو میراث کی څور نکړه او نو ز ویلا ظلم زیاته او ناغه الزامن جواب کوي پدیزان پوي کوي ازینو سو کم دوکه کوي قاسم نن اوتی دا پیغمبر د وفات نو قایره وغه د احیات نبی قایلو څګړي وډي وای وی چی و هغه چې سړي کلی وی هغه خدای دی بند په مشرانو کې يوم قائل نه دی چاوی د پیغمبرنا روح یې سمناوی تنه نه بلکې اندر هي اندر سکهڑ گیا او فاطمه او مل مومنه عائشه صدیقه رضی الله عنها سوي اوی د نبي عليه السلام نه روح په دې دوو سادهرو کې ہوتے ری ممل مومنین حدیث له بخاری جهاد اوی د دې دوو سادهرو کې د نبي عليه السلام نه روح مبارک پرواز کړي ہوتے ری او قاسمانو تی د حدیث خلاف کوي ولای غاصم مشرک بيدتيون اوذ بالله نه نه نا. قاسم نانو تی بدنامون کو خلکو د قاسم نانو تی په انداز ځان بویک په مشر بدناموي مې په خلکو کې چيدي د قران سنت خلاب دیو د صاحب کرام خو جاهل کشرنج پیدا شید غسیوکی هغه شی یو جواب کای او یو تا یو تاسو وای چې صاحب کرام مزياته کړي او فاطمه له فدکی سند ور کړی ابو بکر په عقیده تاسو وای زمو امامان مرینا دغه امامان مرینا او ټول مارو زمدیه او حیات دی دمر نه باد هم زمدیه او ګرځي را ګرځي نو د امام نه مرتبه د پیغمبرو چت دا نو ستاص او باقیدہ الزامي جواب کي خبره تم خیال نه ستاص او باقیدہ پیغمبر هم زم دے نو چې وفات نه دینو میراث سنگه تقسیم شي خیال شو دا خبره کې دي چې ساجور کړي قاسم نانو دي د حیات النبی قائل نو خبر هم دا کولا اغت شیو در رد پاره دا الزامی خبر دی کریرا دې ته بل څه جوړ کړ خبر مې سپوره کولا چې کله کله دا شي چې عالم یو تحقیق وکړو داغه بخل اندازي خبر وي ا خبر به د قران سنت سره ټکروي نو داغه نه منل دا مطلب نشو چې ته ګوستاخ شې ها انسان دې نو قران سنت بتابي ا خبره په قران سنت ته لې لیکي فكيف اذا صابتكم نصرن حالت وئی سرن حالت وئی د دوی اذا صابتن کله چوره سی ته مصیبتن سه مصیبت به ماقدمت ایدې هم مصیبت نو مراد عذاب دی به قدمت ایدې هم په سبب داغه عمل چې دوی وړان دی لګری د دلاسونو د خپل ناکردو د وجه دته دنیا کې عذاب ورسی سنو نقصان سمع جواب کبیار شیتاتا یحلفون قسمونا خری بالله تعالی ان اردنا زمو خیرادنا الا احسان وتوفيقا مگر د خیرګړې و توفیق او د جوړ جاړې الله وې دی کله کله فیصلو کی کنه قران سنت نه خلاف کی بدعت اورسم ریواجی کی پای کې وته نقصان ورې بیا راش ی رې مونږ چې دا فیصله پدین کوله کنه دا خو زمون خې غړو جوړ جاړې مطلب مووی که په شریعت او په سنت باندې عمل نو جګړو شر به دی جوړ شي نو ځکه مرسم ریواجو ده شریعت نه خلاف فیصله وکړه پدې کې زمون خنیتو خنیت او واقع شوه وکړه چې منافق د نبی علی سلام فیصله عمره فاروق لایوړه او فیصله انه مناله ناغنه عمره فاروق سر کټک رشتداران چیرالل نبی علیہ السلام ته داوزروی یره سیب دا مطلب نو مو خوې چې دا خبره حل شي دا مطلب نو چې موږ د قران سنت خلاف کولای وې دروغ وې دا کوم د مراتب کار اوسم رسم ریواج وو کی تبه ته په قران سنت باندې غم خادي وکړه رسم ریواج بدعت مکوا نو چې تر رسم ریواجو بدتو کې ای کې وطن نقصان ملوشي ان یې زمون خو دا مطلب نو چې موږ سنت نه مو خوې چې دا قوم او خلخ بکی او جنگ شر دي جوړيږي او غم خاديره سره پریديږي نو ځکه مو وی چې په دې سره ریوای چې دا خبره جوړی شي الله وی درو وی اولائک الذین ا خلق ده یا علم الله چې پوي ده الله ما پاغ دروغ او منافقت فی قلوبهم چیزونه کړي اس یو زبانی کوي فارزانو هم واړا واعظهم نصيحت هم نسیت کا لهم وای دې تفین فوسیم د دې په مجالس کې قولاً بليغا خبرا سرناکا تغبل دعوت او بيان جاريسا ته قران سنت و يرابلہ و مرسلنا مرسولين او نه ترغيب الایته الرسول مون نه را لګله پیغمبر الایته باذن الله مگر د دې لپاره چې تابي داري او شید الله په حکم د پیغمبر دنیا تراتل المقصد دارے تا اتے ولو اننم کو چریدوی اس ظلم کلہ چ ظلم زیادتی ان پسوں بقل زانونو جاو کا بیا را الله پس بخنو ولو د الله دی بخنو واڑی د اللہ نہ وسافر الامر رسولو بخنو واڑی د ویل پیغمبر نل بجدو خما قاضی بومی اللہ توبہ وابر رحیمہ توبہ قبل ان کے مے اربان اے تا ات د اللہ د رسول ضروری ہے خوې کچړته یو سړی دالا در دا رسول خلافو غونان دی وش نو یداري طریقه دا چې توبه استغفار دی او اده پیغمبر مجلس ته دراشه پیغمبر ته دی وی چې الله نه نه بخنه واړه پیغمبر وله دو کی الله به معاف کی خوې دا د پیغمبر حيات pore خاص وخت اوسوګره د پیغمبر پځ پیغمبر پځه یو سړی توبه و نو په له د استغفار وای اوخه خبره ده چې د یو نیک بوزرګ عالم خواده دی لارش اغدي ورلا استغفار غواړي وای دا مطلب دی راي له ک حدیث کې راځي تاسو به وي نور کتابونو کې مشته بوخاري کې وجود ديسته چې یو سړي په بنی اسرائيلو کې 99 قتلونه کړی آخر زړې نرم شو ته وو باسم سچل وک نو لاړ یو شیخ لا بزرگ د زاغره ولار شم دغه پلاس په توو واسي او تاوی څنګه راغلی دغه سی غونونه او هو هو هو تو څنګه معاف کیږه او یوګه تاسو سلام خو پورا کوم سر ادا غنم سرواز تیری شی به وی چې سړي داغه خبرونه شو دا, خبرو دا و سچل کی توبه سلواړي چا و تاوی دا سچل وک د دې ملک نه لاړ شاه خپل کې عمل کنه دې یو بزرگ عالم دې دغه پلاس کو وو واسي نور او بیا پلار مرشی ییګا او بیا الله بخلب نه ٹھیک ده خو دا, دا غلطه و ګړه دې حدیث نه سماله نشي چې توبه دا بارک د یونه ګزر خاله لاړ شي او داغه پلاس تو وو هوا شي صحیح مطلب نه او خلقو دین اور سره جوړ مطلب دا یا داغه خلق دا جوړکړه <coughs> روایت جوړکړه مشهور روایت ته روا... روایت د اته وی ورتوي اته وی دای ربی بارک علیہ و این را نبی علیه السلام وفاد شد دلیل زیران حوینای نقل دی چی او بانده چه رابی او در نبی علیه السلام بقبر مبارک زان و رغو او بزان خوری شینده چې چی پیغمبر بسمال دعو که گناران شوید از که قرآن که اللہ ویلی دی و لو انمی زورمان فزم جاو کفستا فرالله وستا فرالوم الرسول لوجد الله توا و رحیما نیواز و توشو چزا اللہ دا تبخنا وکڑا په پیغمبر د وفات نه بعد ام قبر لسه کا رازا او تجالنو پیغمبر وځله سګي دعا دعا کيو مغفرت باسيږي حدیث کې راغلي حدیث اپریشن لګو غوره چا تیس دې کنه ډېر ویاه 12 کې ابن عبدالحادي کتابه اثار المعلنکی دوازه کتابونه خک کتابونه د اسلاف دازن سره علماء ټولوبیده اثار المعلنکی د ابن عبدالحادي پاگئی که دا روایت راغست رسته دی پدی بانی رت کڑی دارن سیانت انسان د محمد بشیر سیو سیو خوانی دا اندوستان عالم پا خوانی تیر چھوی ام پدی روایت کلام کڑی ابن عبدالحادی وی پسار ممن کی که چه انہا دا خبر منکر موضوع دا خبر واقعہ منکر ده منکر ده حدیث په اقسامو یو قسم مردود حدیثی مردود دی خبره مردود حدیث دې قسمونه دي تقریبا 15 تقسیمات دي دا حدیث 15 تقسیمات او دا هر تقسیم دلان دي بیا اقسام دي په دې باندې زمای اور اشاره د الفا مول حدیث په حدیث ما سره د مثالونو لیکلي نو خبر واحد یا مقبولی و دویم مردودی نو خبر واحد مردود با اقسامو که یا حدیثی منکر ده مردود نا قابل قبولی مانا کمزوره ناوی وانده ها دا خبرون منکرون موضوعون و اثرون مختلقون مصنوعون سه اجیبت تاپی دا, دا خبر منکرون موضوعه او دا اثر مختلقون زان نه جوړ شوی زان نه جوړ شوی وی ولای اصل الاعتماد والے ہے به اعتماد صلاحیت پکې نش تجي بدې حدیث باندې نړۍ تے ما او دې تاتګه خنلې سنادي وي څنګه دې ويسبه دتو وام و اسنادوه بعض سن ددا له ټولت ری ری دی نو دا روایت دا یو موضوعي منګړت واقع ده که تفصیل لیکري کتاب دي دا یا ساته نور تفصیل لپاره د ابن عبدالحادی کتاب وګوره کې صحانه کې ملاوی دی سوګره اوسانې سړې نه ده د شیخ الاسلام و ابن قیم ری تیمه د زمانې سړې نن وو تاسو وکاله مخ تیر شوی سړې ریخه دا سری روایتونه باندې ډېر خکلا می پاس پکی ټکی کړي او دारण سیانته د انسانو فلا شرائط دا دا وی. وی کا شرایط د ایمان بیانای خان مخکی وې چې اطاعت د رسول وکوي وای کوي اطاعت د رسول نکه ایمانم بیان ناقص فلا قسم دی فلا وربیکا قسم دې پربستا فلا دا سينه دا څنګه چې د خلقو داوی دی خلکوی به ایمانم وروړي پدې نه خلاص شي کې وربیکا قسم دې فلا من ليس مر کم زمونونه او معامو ب به اونځې کیل لکه مخکې چاات تر شي. فلا دغ س ده چې څنګه د دیدعوي دي دی ورب ستا دی دی پوری کا ستا پررنمه د قسممي اللله پ خل زی لا یومونه دي کامل معامان ن شي جوړی دی حتی ترې پور یو حې موقعه چې فیصلله کوونېونه ګځي. دارا فیمه پاغه سکه شجر بینوم چې د دې پمنس کې کم اختلاف راغله و ثم لا یجدوا بیا بینوم می فیان فسم وقبلوا زونو کې حرجاً تنگسیو خابغان می ماده غسنه قضیته چې تاوله فیصله کړي و یسلم تسلیما او غاړه یک دی بار بار غاړه خستوبان دی دلته دریشر تدری ده ایمان ده پاړه جګړه رااله فیصله کول غاړي عدالت تطلع غاړي یا غم خادیر اعلی او پاره کې فیصله پکاره یو طرف ترس مو ریواجو بداد تي بل طرف ته پیغمبر سنت ته الله فرمای مومن نه یو شرط ده حتا یو حکیمو کفیما شجر بینهم چې فیصله د غم خادې او د عدالت ستا په قانونونو کې او ستا په سنتونو کې نو کله کله دا شي ظاهری فیصله او عمل په سنت او شریعتو کې خو بیا ځل کې په خپې مراسمه شریعتو کو هسې پسنت غم خادي وړه ګوره ټول خرکه خفشو وینا شو وي نهسممه لایه جددویان اوې محرا جا بیاازړې نمومي تانسییا او خافغان م ما قضیت چې تاوله فیصله کړي په سنت او شریت د فیصلی نهاد غم خا کول ناد و بیا لکې خپم نی خوکه کله دا شي فیصله وکې خپم ب نه خدا د وي بس دی یو زل م په سوننت خادی وکړه غموکو بلزل نبا پرسمواژوکم. څونه تداشو یو ځل می فیصله او جګړه په شریعت باندې فیصله کړه دا بل ځل بل انګريز قانون لې یو سم وینانا وې وسليمو تسليم بار بار بغاړه یک دی پغاړه خستلو سره ار واره په فیصله په شریعت او ار واره بار د دې خلکو عمل غم خالي د قران او د سنت مطابقه طلب مومنين بس